Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlő részét. Szervusztok, kedves hallgatók, Uzsör Robert és Vida Viktor köszöntiteket. A Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat! Rádiókafé frekvenciáján, amely a 98.6, és itt a 0629-986-986-os SMS számon várjuk mindazokat az észrevételeiteket, amelyek a Vietnámos filmekkel kapcsolatosak, most mi a vietnámi traumát, az Amerikai Társadalom Vietnámmal kapcsolatos szembenézését próbáljuk meg nektek itt illusztrálni azokkal a filmekkel, amelyekkel készültünk számotokra. Első körben az lenne érdekes, hogy miért szeretitek, vagy nem szeretitek a vietnámos filmeket, illetve minket még jobban érdekel, hogy esemesen megküldjétek nekünk a 06 98 ra hogy melyik Vietnámos filmről érdemes szerintetek beszélnünk ma? Továbbá érdekelne a véleményetek erről a. Háborúról. Mi nem nagyon akarjuk befolyásolni a, a ti véleményeteket erről a, ezzel a köpedelmes háborúval kapcsolatban. Tehát, hogyha úgy, úgy gondoljátok, hogy van valamilyen véleményetek erről az ocsmány undorító háborúról, és tényleg nem szeretnénk itt befolyásolni, titeket, hogy így, mit gondoljatok erről, vagy nem szeretnék a szátok barátok, undorító rohadék háborúról, mint az amerikaiak a vietnámi nép ellen folytattak annak idején erről, és nektek legyen az a véleményetek, ami nekünk, hát mi se igazán döntöttük még el, hogy erről a rohadék háborúról mit gondoljunk, akkor ti. Ó. Oh. 0629 os SMS számon, megírhatjátok a számunkra. Azért fontos lenne, hogy megírjátok, mert e, csapataink készenét válnak, tehát e, morálesz kommunista dominóját e, nem engedjük eldőlni, ami egész Latin Amerikát e, lángba boríthatja, úgyhogy lehet, hogy bevetjük a csapatokat, tekintve, hogy Afganisztánban a magyar fiaink nemrég pár napja visszavertek egy támadást. Csodálatos, csodálatos, nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a szabadság frontján csapatain egyre előrébb és előrébb nyomulnának, és az egész világ az a mi életmódunkat folytatná, mert hogy a mi életmódunk az jó, ismétlem jó, a mi életmódunk legyen szíves, az összes rohadékcsürhe úgy élni, ahogy a mi különben pusztuljanak és napalmot nekik. Na most, hogyha ezek a filmek, amelyekre ebben az adásban szólni fogunk, és amelyekkel kapcsolatban kíváncsiak vagyunk, hogy ti szerintetek majd mik a legjobb filmek, ti szerintetek melyek azok a filmek, amelyek a, a vietnámi Anomáliát a legtisztábbba teszik Akkor azt tényleg írjátok meg Nekünk legyetek szívesek Mert mi ezeket készen várjuk És uh, mi ezekre reflektálni óhajtunk Tehát akkor uh, Mely filmekről Lesz szó a mai adásban Hát az első film Az egy nagyon-nagyon friss uh, kísérlete a szembenézésnek Szembe is néz ezzel Hát a maga sajátos módján Friss Hát a háború utáni után volt Ja, is, igen, értem, a nagyon jó. Femszögezés időpontjához képest. Igen, igen, igen, nagyon frissen szembesül ezzel a dologgal. És ez a Szarvasvadász című film, amelynek a szereposztása az valami fergeteges. Parádés. Azt lehet mondani, hogy Robert De Niro a címszerepben, cím ő, ő maga a Szarvasvadász, Michael. Aztán itt van velünk John Savage, akire még emlékezhettek, ő volt a Herben a a, a, a, a szép fiú. Igen igen igen igen igen. Vásdagszülők gyerekek. Hát igen ő az, aki a belső, a belső amerikából érkezett, és és ő, ő, ő az, aki ő az, a, a ugye bár egy erőteljes páros alkott Bergerrel, ugye a, a filmben, szóval hogyha. a rendező pedig hát a rendező az Michael Cimino hát ő neki nem olyan nagyon ismert a, a neve és úgy tűnik, mintha nem sokat rendezett volna már utána nagyon csak módjával a 80-as, 90-es években, de hát itt tudom, van miért. De hát itt van John Casel, aki, aki Fredó-t a keresztapában, ugye itt van Meryl Streep, akit nem kell bemutatni nektek. Meryl Streep még uh, aránylag fiatalon. Mindenki aránylag fiatal. Mindenki aránylag fiatal. fiatal. is aránylag fiatal, és ezek a, ezek a szereplők egy ilyen, hogy mondjam, megmutatják nektek, hogy milyen az a háború úgy igazán. És, uh, mm. ez, a film, ez, ez Ezt a filmet már ez a szereposztás elvinné, de ez a film nagyon sok szempontból még uh, érdemes a figyelmünkre is szeretni való. Egyrészt uh, csodálatosan szépen van fényképezve, Zsigmond Vilmos az operatőr, és uh, több vietnámos filmbe is, több háborús filmbe is ö, ö, játszanak azzal a, a, a, a filmkészítői, hogy szembeállítják a gyönyörű szép tájképeket. A háborúnak a pusztításával, ahogyan mondjuk az Őrület Határán című filmnek ez az egyik legerősebb eszköze. Itt is nagyon szép képeket látunk, és nem csak Vietnámról, hanem arról a pennsylvániai Istálta mögötti iparvárosról, ahol ez a közösség, ugyanis ez egy orosz közösség, milyen érdekes egy kommunisták elleni háborúban, hogy amerikai oroszok indulnak, orosz származású amerikiek indulnak a frontra. Ez egy nagyon szép helyen él, és a komcsik ellen. A komcsik ellen, és a szarvas vadászat is így zajlik többször is itt a környéken a kóhóktól nem messze és hát itt vizes és szarvas és vadászat és minden gyönyörű szép képek mm, Szépek a képek de a film tartalmával kapcsolatban azért nekünk vannak kifogásaink meg azzal a látásmóddal ahogyan a háborúhoz ez a dolog hozzá meg ahogyan a vietnámi háborút láttatja minden esetre az biztos hogy két helyszíne a filmnek amik az egyik az ez a bizonyos amerikai kisváros a másik az pedig a a vietnámi háborúnak a adszintere, szóval hogy e között a kettő között óriási és ezt egy nagyon ügyes filmes eszközzel, egy gyors vágással még jobban kiélezik a filmkészítői, ugyanis az egyik pillanatban leengedi a kezét a zongora klaviatúrájáról az egyik srác, ebben az orosz közösségben tudják már, hogy a frontra mennek, a következő pillanatban pedig már túl vagyunk az első jó bevetésen, már nem is együtt harcolnak a barátok, akik innen a városból a frontra indulnak együtt, Mike, Steve és Nick, hanem éppen itt találkoznak újra egymással, és Robert De Niro már egy ilyen féligbekattant Michael-t játszik, aki ki lángszóróval öldösi a vietnámiakat. Egyetlen, Bibi, van a nagy találkozásban egyetlen egy probléma csúszik, hogy a következő pillanatban az x vietnámi ezeret éppen lerohannják őket, és ismét egy éles vágás és egy vietnámi Fogóly tábor, hát Nem tudom, mi ez a barak, ami a vízre épült, és ahol a foglyókat a vízben tartják. Nem, tű, egy... nem tűnik túl hivatalosnak. Nem egy tűnik, víz alatti a... ketrecbe tartják őket, míg néhányat <coughs> egy, mint, mint így, nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen fura állatokat így a kiemelnek a vízből, felviszik a barakba, leültetik egy asztalhoz, ahol orosz rulettet kell játszani. Ami, ha valaki esetleg nem ismeri a szabályokat, egy golyó van a tárban, a hat lövetűben, és nagy fogadásokat kötnek vidáman a ráérős Katonák, vietnámi katonák Hoshimin képével a háttérbe, meg a vietnámi kommunista állam zászlajával a háttérbe, és folyamatosan pofozzák az amerikaiakat akiknek meg kell húzni a ravaszt, és vagy meghalnak, vagy életben maradnak, és mehetnek vissza a víz alatti ketrecbe. Oh, Ahol halott, halottakat pedig a másik oldalon szórják ki bele a vízbe. Tehát most szerintem ez, ez, ez, ez önmagában, ez egyébként eláruljuk, hogy ez nem egyetlen jelenet a filmbe, tehát ez az orosz rulet aztán visszatér még a Szájgoni füstös kocsmákba is, tehát ez ami olyan szintű feszültséget visz bele ebbe a, ebbe a mai szemmel túl lírai, ámos és lassan beinduló filmbe, egy óra lemegy, és semmi más nem történik, mint esküvő meló utáni beszélgetés az orosz közösség lakta amerikai városba, tehát gyakorlatilag egy óra ö, megy le, amire kikerülünk a Vietnámi frontra, de itt olyan szintű feszültséget visznek bele ezzel az orosz rulettel. Tehát az, hogy van, ugye nem ráadásul nem egy főösünk van, akibe bízhatunk, hogy azért a film végéig kitart, ha már rőlet kinevezve főhősnek a film hanem van három három főhős, három barát. Ez a film elég erősen a barátságról és nem tudhatjuk, hogy melyik terül rá véres feje az asztalra, amikor éppen meghúzza a ravaszt ebben a szerfelett okos játékban. Na, hát itt Michael, Stephen és Nick sorsáról szól ez a film, és nem olyan nagyon egyértelmű, hogy Michael a főszereplő, csak hát Robert De Niro volt a legnagyobb sztár már ekkor is, már 1978-ban is ezek közül, tehát rábízták, hogy adja el ezt a filmet a piacon. Na, alapvetően ez három a története, és mind a három a története nagyon tanulságos, és nagyon drámai, és nagyon erős. Robert De Niro az egy meglehetősen érzéketlen állat. Amellett volt, hogy, hogy, hogy amellett. Úgy lenni a többiek. Igen, amellett persze hogy túl, jó szíve van, túl komolyan veszi a vadászatot. Em, igen, igen, igen, igen. Kicsit ilyen magának de, való. De, nem, nem megy a csajozás valami, mert Mi aztán megtudjuk a filmben, mi az a titok, amiért nem megy a csajozás. Ugyanis itt egy szerelmi háromszög is van a filmben. Ugyanis a Maris trip által alakított gyönyörű szőke szépség, akiniknek a, a barátnője, az Hát, Michaelnak is tetszik. Hát, ez olyannyira, hogy a fényképét magával viszi ilyetnál. Mindketten magukat, mindketten Lindának a képét viszik és Ez Ezúttal is, ez, ez is mindenki meril a szerelmes, nem csak a Mozivászón, hanem a nézőtéren is, nem csak a televízió Linda, igen, kik, Linda, nem képernyőjén, a, hanem, a, hanem, hanem az otthonotokban is mindenki, mert hogy ő ellenállhatatlan most is úgy, mint mindig. Szóval, hogy van ez a három srác, és ez, ez a három srác ez egészen különböző utat ír le. Hát Michael vagyis Robert Denió, hát ő a nagy túlélő, ő rá lehet azt mondani, és, és hát vannak a szerencsétlen tragikus hősök és vannak a, vannak a tényleg a, a, a tébolyjal szembesülő, hisztérikus őrületbe forduló ö, figura. Tehát, hogy így igazából három teljesen különböző út. A de... legszorosabb barátság Michael és Nick között van, megesküszik Nick kérésére Michael, hogy ki fogja hozni Vietnámból, mielőtt elindulnak. És Michael valóban a végső kigel És Egy... mindent megpróbál, hogy ki őt, és ami az érdekes, hogy nem a frontról kevés. Hanem szágomban ragadni bizonyos Bizonyben a frontról, mert nem tud hát, mentális, mentális síkon úgy értelmezhető, hogy a frontról kell hazahoznia, nem tud elszakadni a háborús pszichózistól. És, és, és itt érünk az egyik lényeghez, hogy Amerika háborús pszichózisáról is szól ez a film, gyakorlatilag azt tanuljuk meg a filmből, hogy a háború fogvatartott akkor is a fizikailag a tested már nincs a fronton. Ott maradhatsz Vietnámban úgy is, hogyha már nem, nem kell éppen ott harcolnod. Ja. Konkrétan Nick szágomban ragad le, de, de több millió amerikai járta meg a, a vietnámi háborút 2,7 millió amerikai katona volt Vietnámban, a csúcspontján a háborúnak 500 ezer amerikai katona harcolt 68-69-ben és nagyon sokan hazajöttek egy pszichózisra, és egy egész nemzet, az egész amerikai nemzet egy pszichózist kapott. És ennek nagyon szép, bár általunk így 2009-ből nem túl, túlságosan díjazott megjelenítés az, hogy pofon csapkodják Amerikát, az Amerikát jelképező a mi fiainkat, Robert írót meg a többi szereplőt, miközben orosz rulettet játszhatnak velük. A fejethez emelt pisztoly, ami egy golyó van, és lehet, hogy a következő pillanatban a leterítés meghaz, de lehet, hogy nem, az pedig a háborúnak az egyik legtökéletesebb életesebb képi megjelenítése. Hát igen, de, de mindeközben pedig hát a film eléggé kevés figyelmet szent el arra, hogy valójában mit is keresnek ezek az amerikai orosz származású amerikai fiúk odakint a Vietnámban. Hát a haza eléggé. dicsőségét. Igen, valami ilyesmit. Hát ez hát. nagyon fontos a vietnámi filmeknél, hogy most már úgy gondolunk a évekre, hogy, hogy szex, kábítószer, hippi forradalom, meg, meg, meg bídzene. De az átlag amerikai, és még akár az átlag amerikai fiatal, az nem ebben topzódott a vietnám jáború idején. a bánatban van a csizmám. Ki látta a csizmámat? Valaki lenyúlta a csizmámat, a tökul csizmámat! Jól van, fiúk, remek vicc volt, de most már adjátok elő. Messze, itt a csizmám! Csak toldj ah, a, a Te, <laughs> Mike! Mike, add már kölcsön a másik csizmádat, a váltó csizmádat. Nem lehet, Nem? Nem? hogy nem lehet? Ahogy hogy nem is kész. Szép kis haver vagy te, gratulálok, meg! Évredj már fel, Stanley. Valahányszor feljössz ide, mintha lenne az agyad hely. Biztos tetszik neki a kilátás föntről. Nem volt még olyan vadászat, hogy vagy Kése, vagy Jackie, vagy csizmája ne lenne. Csak a hülye pisztolyát cipeli mindig magával, mint John Wayne. Azzal még nem mész sokra. Adod oda a cizmát. Adja a halál! Nincs több csizma, se semmi! Befejeztem! Te mekkora egy vagy, Mike! Félelmetes! Stanley, nézd már körül! Itt vagyunk fenn! Fog már fel végre! Ez a vadon, érted? Mostantól mindenki önálló! Hányszor segítettem neked? Hányszor segítettem már a baromnak? Azt sem tudom, hány nőt szállítottam már neki, de minden felsült! Kampec! Tudod, te is nagyon jól! Mindig csak ablatja a világban, a kutya se érti a szavat! Még hogy itt vagyunk fent! Mi ez a süket szöveg? Meghogy ez a vadon, tisztára, mintha a dzsungelkönyvéből tartaná fel. Fogd már be a szádsz te! Ah. Ne vitt Ne hadonász azzal a pisztollyal! Ne hadonász, halló. Kíváncsi vagy a véleményemre? Kíváncsi vagy? Néha esküszem, azt hiszem, hogy köcsög vagy. Fejegyezzétek már be! A héten is simán ledönthetted volna azt a vörös mufodot a tekevárban. Simán, A picsináltál, képtelen voltál bármit is kezdeni vele. Fő se neki, fogadom! Dugulj már, Sztán! Fogva a szád! -e? Fog Michael és pofava egy szó, és hazamegyek! Hazamegyek, úgy éljek! Most akkor agyonlősz, vagy mi lesz? Vessék, akkor lőj! Mi van, haver? Észtem! A háború lélektanáról elég sokat mond el a szarvasvadász. Körülbelül azt, hogy vannak, akik otthon maradnak, vannak, akik elmennek a háborúba, és ez a tény, hogy, a, hogy ők háborúban vannak, másik, a másik társaság másik fele. Pedig otthon, ez örökre, egyszer és mindenkorra egy falat húz köztük, egy olyan falat, amin már nem lehet átjutni soha. Soha, de soha. Tehát ők soha többé nem fognak tudni már közösséget képezni azokkal, akik otthon maradtak. Szerintem ez a film a legkevésbé mutatja meg ezt a, ezt a pszichózist, ami egyébként tényleg nagyon sok vietnámi filmből előjön, hogy nem tudnak már kommunikálni a környezettel. tehát az első világháború veteránja is már ettől szenvedtek. Itt inkább a, a, annak a közösségnek a szétesése látszik, aki kimegy a frontra ennek a három barátnak. Tehát ők, ők azok, akik már soha többé nem tudnak úgy boldogan élni, illetve Együtt, ha egy közösségnek tekintjük, akik maradtak a szeretteik, illetve ők, ők nem képesek már a film elején esküvőt látunk, bulizást, azt látjuk, azt látjuk, hogy a, ők... film meg, a film végén pedig azt látjuk, hogy, hogy már semmi sem az, mint ábor előtt volt. Na hát erről van szó, tehát hogy hazatérnek, de igazából már, már semmi keresni valójuk ott van. Tehát ők igazából már a fronton vannak otthon, amit gyűlölnek, amitől rettegnek, de aminélkül élni sem tudnak, mert hogy az egy másik, a létezés egy másik minőségébe avatta be őket, ahonnan nincsen visszatérés. És nem arról van szó, hogy rosszabb vagy jobb, mert a háború túl van azon, hogy rosszabb vagy jobb, mint itt. A háború az egy más, másfajta létezés, és itt az a kérdés, hogy képes vagy-e azt a fajta létezést önmagadban feladni, vagy feldolgozni, vagy elfelejteni, vagy túllépni azon. És a válasz az az ennek a filmnek a válasza, és még jó pár a válasza az az, hogy nem, nem nagyon vagy képes. És a Rambó is erről szól, már az első rész, ami egy kifejezetten nézhető film, és a Taxi Sofőr is erről szól, meg a Bördi, meg egy számos más. Madárka, igen. igen. Ezek nem klasszikus vietnami filmek, de, de éppen, hogy, de, éppen, hogy, éppen, hogy nagy nem? merítéssel ide szokták őket sorolni. Hát, de talán éppen azért, mert arról szól, hogy Vietnámból haza, nincs hazatérés, nem, nem tudsz hazatérni, tehát úgyis ott maradsz. Tehát a, a, a, vagy félig ott maradsz, félig a lelked, az elméd. Hát a, az, a pszichéd az, ott marad. Ebben a filmben se látunk sok háborús jelenetet, gyakorlatilag egy háborús jelenet van, de ami, ami egy fokozás a filmben, hogy maradunk Vietnámba, ebbe a furcsa fogolytábor szerű valami barakba, és ez még durvább, mint a front maga. Az az, az, az orosz rulett, amit ott játszanak, ahol, ahol két-három két perc alatt jutsz el a megőrülésig. Az Eduardo Rózsa Flores mondta azt a háborúról, hogy soha semmilyen módon nem vagy képes az önmagad száz százalékát adni csak is háborús körülmények között tehát hogy arról van szó, hogy ott, ott az egy olyan mértékű mértékben intenzív létezés mód, amelybe történetesen az Eduardo az egy nyilván egy olyan pszichiőr ember volt aki jól érezte magát, mert ő, ő, ő, túl, ő túl tudott lépni rajta, ő túl rajta ő túl tudta élni a háborút, ő vissza tudott térni és tudott normális embermódjára élni. De, de aztán nagyon mégis újra és újra belevágott. De nagyon sokan, hát talán pontosan ezért, mert neki az volt a normális létmód, De de nagyon de például a Kepes Andrásnak a filmjében, ami az Eduardoról szólt, megszólaltak neki bajtársai, akik elmondták azt, hogy azóta, hogy hazatértek, nem tudnak aludni, mert akárhova néznek mindenhol behalucinálják a bajtársaiknak a, a, a testrészeit, akiket például széjjel vitt egy akna. És felnéz a, felnéz, ránéz egy fára, és az egyik fák helyén, az őnek a lábát látja, ahogy leszakadt és véresen lógott. És, és hogy éjszaka kénytelen a, nem, a Duna tévén nézni a, a, a tájképeket, vagy a, vagy, a, vagy a halakat az akváriumban, és azt bámulja, és, és nem képes aludni, tehát hogy így kvázi, hogy mondjam, nem, nem volt képes hazatérni a háborúból. Tehát, hogy igazából ez a film is valami ilyesmiről szól, tehát, hogy hazatérsz, és ott mindenki idegen, mert az a bajtási környezet, amiben voltál, ami persze szétesett, ahogyan mondod, egyéb okoknál, okokból kifolyólag, de az, az vált a te közegeddi, az vált a te közegeddi. Az lett a normára, az lett az erkölcsöd. Ezt Gyakorlatilag nincs az az erős pszichológiai kísértet, ami téged úgy kondicionálna egy teljesen új erkölcsiségre, egy teljesen új morára, normára, amit otthon nem tudsz elmesélni, ami, ami otthon teljesen máshogy működik, és amiben már nem tudsz visszailleszkedni. Én 40 évvel a második világ után ismertem, beszélgettem igazán a nagyapámmal a, a, a háború és tényleg nem tűnt akkor már egy idegronsnak, de tőle is hallottam olyan sztorikat, hogy az orosz front a kisgyerek kezébe került a kézigránát, és széjjel tépte, és hogyan figyegette a bőr tartotta a karját, meg ilyen sztorikat. Erről ja. beszélünk. Ja, ja. Tehát ö, mondjuk a, ezzel a filmmel számos problémánk van. Nekem többek között az a problémám, hogy csak úgy, ö, csak úgy dagonyázik önmaga maga pátoszában. Ennek ellenére ezt, amiről az időben beszéltünk. De háborús pátoszra gondoljon? Nem háborús, hanem, nem háborús hanem, pátoszra, hanem a barátság barátságpátoszra. Így van a barátság, a barátság és barátság a szerelem. Pátosz, a barátságpátosz az például föltelmes. És? E és? Ígérd meg, hogy nem hagysz ott. Hallod? Bármi történik. Ígérd meg. Hallod? Bá. Na, most tényleg, figyelj ide, Esküdj meg, hogy nem fogsz otthagyni, Mike. Nekem ez fontos, ígérd meg. Te, Nikki, megígérem öreg. Esküszöm. <gül> <gül> Na, mit akartál még mondani? Azt akartam még mondani a zene előtt, vagy a bejátszás előtt, hogy, hogy, hogy és épp ez az érdekesebb a filmben, hogy ugye a klasszikus háborús filmekben az egyik elem az a férfi barátság, a háború, mint férfi munka, a háború, mint férfi móka. És ez, ez a film egy félig teszi meg azt a lépést, amitől egy hiteles szembenézés tudna lenni Vietnámmal, de itt is megmarad ez a férfi barátság szá, Ami még nagyon zavaró a filmbe, hogy a vietnámiak itt is egyértelműen negatív figurák. Ha belegondolunk, hogy Ilyen vietnámiakat látunk a filmfolyamán. Látunk egy vietnámi katonát, aki agyonlő egy vietnámi anyát a gyerekével, és őt bünteti meg a Robert De Niro által játszott Michael a Utána látunk szinte teljesen őrült fog embereket, katonákat, vietnámiakat, akik őrzik az amerikai foglyokat, akik ezt az orosz rulettet játszák. Hát ezt nem kell elemezni, hogy ők kik. És ugyanilyen őrülteket játszunk, akik pénzben, fogadásért játszák ezt az orosz szágomba. Mafi kövér mafiózókat látunk, kurvát. Tehát ez az, amit a vietnámi népről láthatunk a film folyamán. Jó, de ez, ez a film, ez egy meglehetősen törtelmes, nacionalista uszítás. Azt merem mondani, hogy ez a film egy rohadt keményen vietnámi ellenes film, rohat keményen, nem mondom, hogy háborúpárti film, tehát Így azt van. a világért sem mondom. Ami a de, pozitívum, hogy, hogy elkezdte a szembenézést és e, a a hábor... megmutatta háború örületét, a háború őrületét, de az amerikai borza... részvételt a... azt nem tudta helyre rakni. De a háború borzalmaival szembenéz, de azzal nem néz szemben hogy hogy Miért is borzalmas ez a háború? Miért vált ilyen borzalmas a háború? Vajon mit kerestünk mi ott? Vajon egyáltalán miért volt erre szükség? Vajon volt-e értelme a dolognak? Tehát ebbe a szintre nem ás le. Csak azt mutatja meg, hogy hát bizony a háború borzalmas, főleg egy olyan barbár állatnéppel szemben, amilyenek a vietnámiak. Akik teljesen mások, mint. Állatok, hát állatok, hát nincs az emberi életnek értéke. Hát az ő számukra az élet az csak 10 dollár, amit nyerhetsz azon, hogy valaki éle vagy hal -e. ez Ezt mutatja ez a film. Így viszonyulkábé a vietnámiakhoz. És ez által Gyakorlatilag a saját erényeit is annulálja ez a film. Ez a probléma elsősorban, hogy van, számol, van egy erős drámaiság, amit azt kell, hogy tényleg brilliáns színészek által kiválóan van megjelenítve annak a drámája, hogy most vagy te halsz meg, barátom vagy én, és ráadásul mi a legjobb barátok vagyunk, amióta élünk, de most valamelyikünknek meg kell halni, mert orosz rulett van, és ez a játék, ezek a büdös disznók, ezek meg ebbe játszanak pénzbe, hogy én, én halok -e meg, vagy te halsz -e meg. És ennek valóban nagyon nagy az ereje, és ennek valóban nagy a drámája. Csak hogy ez az a filmben arra való, hogy gyűlöld ezeket a mocskos vietnámiakat, és arra való, hogy érzékeljed azt, hogy ezekkel az állatokkal háborúzni nem lehet, ezeket csak, nem tudom én, napalmal kéne földgyújtani egyenként, vagy nem? Vagy nem valami ilyesmit mutat ez a film? De milyen következtetésekre enged a szarvasvadász A film, amelyről beszélünk, ez a fontos kérdés, a fórum pedig a 0629 986, 986. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek.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 Bizony. Itt ugrunk a következő filmre. Nem, hogy ugrunk a következő filmre, olvasunk néhány esetben. Bizony. Na, Isten áldjon meg titeket, kb. erről írom a szakdolgozatomat, Vietnám és a zene írja nekünk Kitti. Jaj, hát nagyon-nagyon szívesen Kitti, nagyon örülünk, hogyha tudunk inspirációval szolgálni a számodra. A következő azt filmben a zenének még nagyobb szerepe lesz. Van, akik szeretik a szarosodás zenét, tényleg egy ilyen karakteres, szerethető zene, van, tartja, de a következő filmben aztán tényleg, tényleg zene fog szólni. Aztán itt van a kérdés, Robi, miért Nem értem, néha az a baj, ha üvöltözött. nem is értem. Egyébként Hair szakasz ütközetben eltűnt Tropic Thunder. Fender az, az Erről már volt szó. Erről már volt szó, az ütközetben eltűnt az borzasztó. A helyre a hippi forradalmar szól minden, csodálatos és szeretjük, de hát az, igen, de az legalább szembenéz a Vietnámmal, több, jobban néz szembe Vietnámmal, mint a szarvasvadász, az garancia. És nem írta azt a filmet, amiről most fogunk beszélni. Nem, de írta a másik kedves esemesír, aki azt írja a Apokalipszis most a szakasz szarvasvadász, Full Metal a Full Metal az is egy kiváló film egyébként. Aztán Rambó egy kötőjel négy. <gül> valaki nagy néhán Vietnám néhány házi öltönyt akart próbálni néhány, ö, ö, néhány új, tíz új fegyvert ja nem néhány fehérházi öltöny ki akart próbálni néhány tíz új fegyvert hogy igazolni tudja a hadi költségvetés kiadásait hát alig ha nem valami ilyesmiről va, volt szó Ahogy a, a JFK kapsadva. című filmben elhangzik az a mondat hogy tudja maga hány helikoptert adtunk mi el Vietnámba Ja igen, Szarvasvadász, meg Full Metal Jacket, meg Birdi, azt írja. Mind igen, a Bördit ezt mondtuk, hogy nem tekintjük kifejezetten vietnámos filmnek. Mindenféle, mindenféle NATO katonákat tanítok, s, ezen a s ez a nyelvórán is átjön, írja nekünk egy nyelvtanár mármint, hogy valószínűleg a háborús pszichózis és a visszailleszkedésnek a képtelensége az, amire ő utal. Mi ez a film? Bocs, csak most kapcsolódom. Ez a szarvasvadász volt. Ez volt a szarvasvadász. És ami pedig majd most fog következni, az egy, az egy egészen másfajta szembenézés, nem is elsősorban Vietnammal sőt, bár Vietnamba játszódik, és nem is elsősorban a háborúval, hanem valami nagyon-nagyon mélyen sötét démonival, vagy vadállati valami bennünk rejtőzik. Vagy ami körülöttünk. És amit a háború simán kihoz. Minden féletében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Hát mit képzelsz ki az Istenre beszélsz? Mi?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 valamiről szó lesz, az az Apokalipszis Most című film. Egy évvel vagyunk a Szarvasodás után, 79-es a film, és három évig forgatták, nem Vietnámba természetesen, hanem Fülöp-szigeteken. Egy külön film készült magánról a film forgatásáról. Ö... Koppola készítette a filmet, ö... és megszedte magát a keresztapa első két részénekkor, már túl volt, ami megszedte magát, és megengedhette magának, hogy Hát gondoljunk bele, hogy manapság pár hónap alatt forgatnak le egy filmet, ő ezt három évig csinálta. Na hát igen, és emellett pedig, hát azt is tudni érdemes, hogy 2001-ben aztán kiadta ennek a filmnek a rendezői változatát. És erről fogunk ma beszélni. És mi a rendezői változatról fogunk beszélni. 194 percen keresztül tart a film. Tehát több mint három órás a rendezői változat. Azt kell tudni, hogy ez ilyen hét stációból áll. Arról szól, hogy Benjamin Villard kapitányt, aki egy százados az amerikai hadseregben, a, a természetesen Vietnámban is működő CIA osztag, az megbíz egy titkos küldetéssel, mégpedig, hogy, hogy, hogy ha, hajózzon el a, a, egy bizonyos Walter Kurtz ezredesnek a pirodalmába, Körcezredes ugyanis egy, egy sajátos istenkirályságot építet épített ki a dzsungelben, és végezzen az ezredessel. Ez a, ez a küldetés, ez természetesen a legtitkosabb, és hát a leg, legveszélyesebb, és K euh, szinte, szinte teljesíthetetlen küldetés, hiszen hát hogyan lehetne valakivel végezni, aki egy kvázi fáraó, aki egy birodalmat működtet, és erről szól igazából a film. Na most körczezerödes vágott bele az arkangy hadműveletbe, amiről az amerikai katonai vezetés semmit se tudott. Már akkor majdnem elmozdították, csak éppen a sajtó ünnepelt ezt a sikeres hadműveletet, ahol már akkor bemutatta, hogy hogyan kell a helyi lakosságot bevonni a saját hadi erőfeszítéseinkbe. Hát igen, De persze, az és azt és... ezt úgy kommunikálni, hogy mi segítjük a helyieket, hogy szabadok legyenek és a rossz kommunistáktól megszabaduljanak. nyilván ennek De az eszmély a... és az eszközei azok már Tolerálhatatlanok a hadvezetés számára. Na igen, hát konkrétan az történik, hogy, ö, hogy ez a bizonyos körcázredes, ez ez vagy megőrül, vagy felébred. Most ez a kérdés, hogy melyik. Minden esetre egy valami biztos, hogy egy, egy helyes kifejezés van erre, hogy így lemálik róla az a kultúrmáz, ami minket társadalmi emberekké tesz, és visszagravitál valami nagyon ősihez, valami nagyon, nagyon arhaikushoz, valami nagyon törsihez. Olyasmi a történet egyébként kicsit, mint a legyek ura. hogyha hogyha ezt láttátok, vagy hogyha ezt olvastátok, tehát hogy egy nagyon-nagyon hasonló sztoriról van szó, arról, hogy <coughs> mi a kulturális önidentifikációnkkal vagyunk azonosak. És azzal azonosítjuk magunkat. Az apokalipszis most pedig arról szól, hogy mennyire nem vagyunk ezzel azonosak, hogy ez egy mekkora tévedés, és hogy a háború az tulajdonképpen az az oldószer, az a körömlak lemosó, ami ezt a vékony mást, ezt lemálasztja rólunk, és akkor, ami ott marad, az tisztán az a törzsi típusú vadság, amely a mi mi bensünkben létezik. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy ez a film, ez a háború borzalmairól szól, akkor a válasz az az, hogy nem nemhogy nem a vietnámi háború borzalmairól, de még csak egyáltalán nem is a háborúról. Ez az emberi faj borzalmairól szól, ez az emberi faj borzalmas természetéről szól. Vagy arról, hogy mennyire törékeny az a, az, az a, az a kis palló, amit civilizációnak hívunk, és amin mászkálunk, és olyan sikeresen mászkálunk az utóbbi évszázadokban. hogy hajlamosak vagyunk elfejtkezni arról, hogy a boldogság az mennyire nem egy, egy készen előre legyártva, becsomagolva mindenki által elfogyasztható árucik, hanem valami ajándék, ami, ami egyáltalán nem úgy jár nekünk, hogy megszületünk, és akkor azt megkapjuk. És hogy ez a boldogság ez mennyire törékeny, és az egyik filmkritikus azt írja, hogy amikor Indiába járt egy nyomor akkor döbbent rá, hogy igazából miről szól az apokalipszis most, hogy mi az a, mi az a mélység, mi az a sötétség, amit Kúrce Ezredes a kambodzsai dzsungelbe megismer, amire rájön, és ami, ami felé, mint egy, egy, egy hosszú utazás, egy pokojárás során Mártin eljut, amire vele találkozik. És a végén kiderül, hogy nem Kúrce az őrült. Szóval a Világkapitány kap egy küldetést, és ez a küldetés, ez tulajdonképpen kapitány megvilágosodására vonatkozó, ő, hogy is mondjam, mintha egy vonatjegyet kapott volna. Tehát mintha kapott volna egy jegyet a tutiba, csak hogy ahogyan a költő is mondja, aki dudás akar lenni fogorra kell annak menni. Százados, hallott már Walter Körc ezredesről? Igen, uram, hallottam. Nól Hadműveleti tiszt az ötös különleges alakulatnál. Lók, lejátszaná kérem a szalagot a századosnak? Igen, uram. Figyelmesen hallgassa. Október 9, 4.30, PVK-szektor. Nem Kamboncsában vettük fel. Körcezetes hangjaként azonosították. Figyeltem egy csigát, hogy átmászott egy borotva penge élén. Ez az álom, a lázámom. Kúszni, mászni, végig egy penge. Élén és túlélni. 11. adás, rögzítés 68. december 30. 5.00 KZK szektor. Meg kell ölnünk őket. Fel kell berzselni minden disznót, minden marhát, minden falut, minden hadsereget. Még engem neveznek gyilkosnak. Hogy nevezik azt? Amikor a gyilkosok vádolják a gyilkost, hazudnak, hazudnak, és nekünk kegyesnek kell lennünk a hazugokhoz, a nápadvakhoz. Gülölöm őket. Mennyire gülölöm őket. Bóta Körc az ország és a hadsereg egyik legkiváló tisztja volt. Kimagasló volt minden értelemben. És minden mellett jó ember is volt. Humánus ember, szellemes és jó humorú, De jött a különleges alakulat, és aztán az eszméi, a módszerei, az elvei betegessé váltak. Betegessé. Most Kambondzsában van. A hadseregével, akik úgy imádják, mint egy istent. És teljesítik a parancsait, még ha nevetségesek is. Mindenkiben megvan a végső pont. Bennünk is. Lóte Körc elérte az övét. Teljesen nyilvánvaló, hogy megőrült. Igen, uram. <kül> nyilvánvaló, uram. Nyilván megőrült. A feladata, hogy egy járőrrel felhajozon a Nánk folyón. Kutassa fel körc ezredest, és, és tudjon meg róla minél több. Aztán, ha megtalálta, épüljön be <kül> a csapatába, és vessen véget az uralmának. Őljen meg az ezredest... Az ezredes, korlátlan uralmat épített ki a dzsungelben. Akciói túlléptek, minden elfogadható. Emberi mértéket. És csapataiknak is még mindig ő parancsol. Ugye tudja százados, hogy ez a feladat nem létezik és nem is fog? Szóval ezt a hogy kapja, csak, a ilány, hogy csak ez, a, ez a titkos küldetés, tehát az ebből azt mondtuk, hogy a férfi barátság még átszüremlik a, a klasszikus háborús filmek, itt pedig ez a titkos küldetés, tehát ez, ez egy nagyon erős, visszatérő toposzazi háborús filmekbe, emlékezzünk mondjuk a híd Aquai folyónra, ami sok szempontból kiválónak minősítettünk egy 50-es évekbeli film. Szóval, hogy ez, ez, ez, hogy ráadásul még titkos is a küldetés, hogy a Nunk folyóhoz érjen el a haditengerészeti járőhajón, menjen el, numunk, basszivárogjon be és szüntesse meg az ura, Almád Kurcz ezredesnek. Ez még benne van, de nagyon sok szempontból viszont nagyon nagyon méltó. Talán a legjobb az összes mai filmünk közül az Apokalipszis most. Tehát azt ígértük, hogy a zene, hát a, a Dors együttes vagy Wagner az mind-mind belefér ebbe a filmbe zeneileg, vagy az elképesztő látványvilág. Tehát sokan azt mondják, hogy egy film ma már jónak számít, ha kapsz egy pazarképsort valahol a közepén vagy a végén, itt tele van pazarképsorok ez a film. Tehát e, itt, is, itt is a gyönyörű természet, de, de, hát, de hát itt olyan, olyan jelenet, teket lehet látni, mint a, a partra szállásnál, amikor a, a, lovas, a helikopteres lovas hadosztály partra száll, és egy ilyen világító, napban úszó zöld hegyláncokat látunk, de mindezt narancsárga, poron és, és füstön keresztül át szüremkedve, tehát ami elképesztő. És, és, közben, és, kö, és közben a valkürök bevonulását hallgatjuk. Mert ami ugye, a legerősebb és legismertebb jelent a filmnek, igen, amikor igen, Wagner zenéjére a valkürök hát bevonulására lecsapnak a vietnámi falura, hát hát, igen, mert ahol kilogor, is rájuk, de gyerekek is vannak. Kilgóra lezredes, akit Robert Játszik, ő úgy gondolja, hogy ez növeli a morált és növeli a félelmet az ellenségben. Tehát, hogy ez igazából az ő számára játék a háború, és ő ténylegesen játékként kezeli a háborút, tehát, hogy ő olyan vastag ö, mászt ö, ö, növesztett magára, hogy olyan vastag páncélt növesztett magára, amin keresztül a háborúnak a borzalmai nem hatnak el. Csak az a kérdés, hogy ezáltal megőrizte megőrizte az emberségét. Akkor, amikor a, a valkürök bevonulását halljuk és akkor, amikor megjelennek a helikopterek, hogy teljesen sz, szerteszélye zúzzanak egy vietnámi falut, akkor látjuk azt, hogy valójában a művészet, az úgynevezett kultúra, amely a háborút vértezi fel, kvázi, egy megtestesült fasizmus, az milyen módon használható ezekre a célokra, tehát, hogy tulajdonképpen semminek sincsen önértéke, hanem minden, a maga helyi értékében olyan módon használható, ahogyan azt az ember használja, hogyha, az, hogyha azt az ember lecsupaszítja, mestelenre küzdeti, akkor fegyverré válik a kezében, mindaz, ami egyébként valami, valami nagyon humánusnak, valami nagyon bensőségesnek az eszköze volt erre a testilag. Ez Ford Coppola ebben a filmben újra már a keresztapában bevált színészekhez nyúl, és Marlon Brando és Robert Duval azok a színészek, akik megtestesítik a két végpontot. Tehát a háborúra adható két pszichés válasz található meg, és ők tulajdonképpen annak a bizonyos lelki szakasznak a két végpontján találhatók. Az ha egyik halálosan komolyan veszi a háborút, ez kurcezredes, és megtalálja a megoldást szerinte arra, hogy hogyan kéne ezt a háborút a másik meg halálosan nem veszi komolyan a háborút, tehát az egyik pillanatban még vizet akar adni egy egy vietnámi sebesültnek, aki megölte hat amerikai, mondván, hogy aki a beleivel harcol és vissza akarja tömködni őket, aki ilyen bátor, az megérdemli, hogy az ő kulacsából jöjjön. De a következő pillanatban elejti a kulacsot, mielőtt vizet adna neki, mert meglát egy bajnokot a seregbe, és azonnal oda kell mennie hozzá, hiszen ő is nagy szörfrajón. Mind a kettő meghaladta az emberséget, csak az egyik azt hiszem, hogy alá, alá süllyedt. Az a nagyon vicces. A másik az fölé emelkedett. Tehát, hogy mind a kettő. Igen. az a lényeg, hogy a, a háborúra ez a, ez a fajta válasz adható, kétfajta végső válasz adható. Vagy ö, embertelennél silányulsz, vagy felettivé magasztosulsz bizonyos értelemben. Tehát vagy, vagy megvilágosodsz, vagy... Szent leszel, vagy igen, istenné válsz, igen, igen, ki igen, melyiket igen, vagy, vagy, pedig, vagy pedig alászálsz az érzéketlenség legsötétebb és legmélyebb poklába. És tulajdonképpen a kilgóra lezredes, és a Walter Körc az ennek, ezen a két végponton van, és tulajdonképpen Martin Shin által játszott világkapitány, ő az, aki kettőjük között van, tehát félúton van, tehát tulajdonképpen ő az, aki a Kilgor ezredes, alezredestől a Körz ezredesig tartó folyamatot járja végig, tehát tulajdonképpen az egyik attitüdtől a másikig jut el. Igazából fogalmazhatunk úgy is, hogy... hogy Vilárt kapitány lelkéért kilgóralezredes ezredes és körcezredes harcolnak ebben a filmben, és valami nagyon-nagyon hasonló dolog fog történni a szakaszban is, valami nagyon hasonló, és ráadásul az a hős, akinek a lelkért a harc, harc zajlik, az majd Martin Sinnek a fia Csárlisin lesz. Ez talán nem véletlen, talán Oliver Stone ezzel egy utalást tett arra vonatkozóan, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon hasonló tud megmutatni, csak az egy nagyon politikus film. Fontos megjegyezni, hogy az Apokalipszis most az egy nagyon nem politikus film, nagyon nem a vietnámi háború. Szól, nagyon, nagyon, is a há, nagyon is a háborúról szól, magáról, a, sőt az emberről szól, és a háború is tulajdonképpen csak az eszköze annak, hogy megmutassuk, hogy milyen az ember valójában. Elmondtuk, hogy ebben a filmben az apokalipszis mostban a zene, a parádés és a titkos küldetés hagyományos izgalmai a látványvilág mellett. Elmondhatjuk még, hogy, hogy van benne humor, harci jeleneteket is kapunk, sokkal többet, mint a szarvasadászban, aki éppen ezt szereti, és filozófia és politika is van benne Azt, Fontos tudni, hogy ez a Sötétség szívecimű regényből készült, amely regényt egyébként megfilmesítettek, és abban a Tim Roth és a John Malkovich játszanak. Joseph Conrad regénye egy Kongóban játszódó regény, ahol ahogy utazik be az őserdő mélyére az európai uh, utas, úgy <coughs> málik le róla a civilizáció minden uh, máza és a civilizáció iránti rajongása. Na igen, tehát hogy itt az a lényeg, hogy itt Kongóból a cselekmény át lett rakva a Vietnámba. Tehát ennyire nem Vietnámról szól ez a dolog. Tehát ezt a hadszintéről, hadszintéről lehet adaptálni és átültetni ezt a sztorit. Ez Igen, a sztori... és sokak szerint ez egy beavatás film, ahogy mint mondtuk, a pokol bugyrai, a pokol köreibe szállunk alá, hogy valami tudást megszerezünk. Ugyanakkor én azért vitatkoznék ezzel, mert e, e, hány éve vagyunk háború? ez 79-es ez a film, akkor 5 éve vagyunk a békekötés, és mondjuk 9 évvel azután, hogy, el, hogy elkezdik kivonni az amerikai csapatokat, és a dél-vietnámi hadseregre hagyják a háborút. Nagyon közel vagyunk e, a magához a háborúz, és, és ahogyan a szarvasarázban úgy itt se kapunk egy őszinte szembenézést háborúval, gyakorlatilag kurczázredes, nekem bármit is filozofál a civilizáció törékenységéről, meg akarja magyarázni azt az amerikai nézőnek a filmben, hogy hogyan kellett volna ezt a hadsereget felépíteni, hogy mi volt a baj az amerikai hadsereggel. És az elmélete az, hogy olyan, embereknek, olyan emberek kellenek ebbe a háborúba, akik ismerik a szabályokat, ugyanakkor megvan még bennük az az ősi ösztön, hogy hideg gondolkodás nélkül gondol tehát ő gyakorlatilag itt, itt, itt, itt prezentálja az ő Isten hogy így kellett volna bezzek, ha együttműködünk a vietnámiakkal, ha istenként csodálnak minket, őt ugye körbe rajongják ott a vietnámi gyerekek, a hadseregébe beállnak a vietnámiak, hogy így kellett volna csinálni. Na most nem, nem nyilván, nem. nyilvánvaló igazság, hogy Amerika többek között azért vesztette el a háborút, mert nem, tudott, nem tudta megnyerni magának a vietnámiakat. De hogy, de hogy valaki pár évvel a háború után így elkezd azon okoskodni, hogy, hogy bezzeg így, bezzeg úgy, megnyerhettük volna. Ez a film ez nem erről szól, nem. Ez, ez, ez a film egy, erről is szól. Ez a film nem szerintem. egy dologról, szól, hanem nagyon sok mindenről szól. Szerintem ez a dolog ez arról szól, hogy a, az emberi természet mélyén igenis ott lakozik a vadállat. És hogy ezzel a vadállattal kell kezdenünk valamit, és hogy nincs más létmód, csak a harc. És a harcból létezik kétféle. Az egyik féle az a képmutató, az igazság mázával nyakon öntött harc, amely harcot folytattak az amerikaiak Kongóban, vagy mi a Vietnámban, de, de bármelyik háború tulajdonképpen ilyen, minden háború az igazság nevében zajlik, és van egy másik, egy ezzel párhuzamos, és ez az, amire rá, rámutat körcezredes, hogy ez az igazságos és helyes harc, amely az ősi embernek a harca ezzel a mocskos, képmutató civilizációval szemben. Hogy ez a helyes, ez a helyes harc, ö, harc ez, a, ez a helyes módon megvívott háború, hogy ez kell, hogy legyen a háborús front. És tulajdonképpen ez arról szól, hogy itt kilgóralezredes és körcözösezredes között kell választanunk. És körcezredes azt mondja, hogy a ezredes az a az alja az embernek, az a legrosszabb, ami az emberrel történhet, és hogy ez ellen az ember ellen, és hogy ez ellen a fajta háború ellen kell megvívni a végső harcot. És erről szól az én számomra, erről szól ez és a film. És miért az, és az alja hogyha... kilgórezredes? Hogy miért az alja kíl miért? Kíl Hát hadd illusztráljuk ezt egy kisé. Franz, A szél! Ha? A szél! És? A part felé fúj Erre a part felé el fog fújni minden! Mindent tökre tesz. Az nem jó, de miért? Az a k***a napalm azt csinálja ezt. Így van, sajnálom ezredes, de tényleg a napalmaz. A köycnek túl jó a híre, hogy kimenjen ezekre a becsült hullámokra. Igen ezt én is tudom! Én művész vagyok, Bill. Nem szörfözöm ezen a só. Ide figyelj! Bocsánat, de ez nem az én hibám. A napal miatt ilyen a hullám. Tudom, hogy a bombánk, nem a te hibám! A törvénylést okoztak a szélben. Rendben van, semmi baj! De várjuk, várjuk, csak nem egy teheti, nem kell sokkal! Csak, csak 20 perc, megy Én, én vagyok, én egy próbák, fiú! De egyik megy jobbról, a másik barról! Most ő, megy, a ki, hogy... megy a gyilkolás, döglenek körülötte az emberek, és megpróbál nem megbolondulni, és, és, tökéletesen és... végzi a dolgát, tehát mint, mint katonai vezető végig azt látjuk, hogy tökéletesen ura a helyzetnek, egy, egy, egy anyát el akarnak választani a kis sebesült gyerekétől, akit a, a Kilgór helikopterén vinnének azonnal korázba, és az utolsó piantban eltépi az anyát a katonája kezéből, és utána küldi a gyereknek. Semmiféle, semmiféle érzés nincsen benne ezeket hát a de hogy milyen lehetne érzéssel végezni egy ilyen háborút? E, ezek a gesztusok, ezek végtelenül képmutatóak és teljesen semmi tartalmatlanok. Semmi képmutató is, ez egy, ez egy, ez egy majdhogy nem dilinyós ember, aki nem akar megőrülni a háborúba. Ezeket nem a, nem a közönségnek szánja ezeket a mozdulatokat. Ezek a, ez, nem ezeket a katonáinak szánja ezeket a mozdulatokat. Nem is látják a katonák. Hogy is nem látják? Éppen a harcolnak. Egy, ezeket... egy katona látja, akinek a kezéből az anyát kivesz és a gyereke után küldi. Ő, figyelj, az a lényeg, hogy, hogy ez, a, ez a figura, ez az a, ez a lezredes. Ez gyakorlatilag semmi iránt nem érdeklődik az egész toriban, csak és kizárólag Mert a érdeklődnie kéne a az iránt, iránt, iránt, hogy az amerikai amerikaiak mi a francot keresnek egy országba, akinek meg se tudják érteni a, a kultúráját a népét, nem hogy izé boldogítani őket a demokráciát. Minden a lények, esetre hogy... a legerősebb rész ez a Kilgor mert itt humor jelnik meg. És hát mi kelet európaiak valószínűleg nem kell sokat magyarázni, hogy hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy miért lehet a mérásni akkor a dolgoknak, hogyha humort viszünk bele és a legerősebb jelenetek itt vannak, amikor Mártin Martin, Sheen, uh, uh, Martin uh, kiszáll a, a parton, és egyszer csak észre hogy egy tévétársaság kamerázza, és kiabálnak neki, hogy, hogy, hogy, hogy ne nézzen a kamerába, csak menjen tovább, mi csak itt forgatunk. És tele van ilyen humoros jelenetekkel ez a rész. Később folytatódik az utazás a folyón, és nagyon sok egy, egyéb hangulatot kapunk, de, de valószínűleg tényleg ez a, ez a csúcspontja a filmnek. Nos, ez a film, ez... Ez, ha már megnézitek, ha már rászálljátok az időt, akkor én azt javaslom, hogy nézzétek meg a rendezői változatot. A rendezői változat ugyanis hét stációból áll, csak úgy, mint az isteni színjáték, és sokan megmondták már ezt a párhuzamot, hogy itt arról van szó, hogy amikor elindul a hősünk, vilártkapitány, megkapja a küldetését, akkor beszáll abba a bizonyos hajóba, és hajózik azon a bizonyos folyón a torkolat felé. És ahol az a hajó megáll, az mind-mind egy-egy stáció. És az első stációban találkozik kilgóra ezredessel, tehát tulajdonképpen ez a ez a, ez a legkönnyebb út, és a, ahogyan hajózik lefelé, úgy málik leról a rétegről rétegre az emberség. Tehát úgy egyre sötétebb, úgy egyre embertelenebb, úgy egyre értelmetlenebb a háború, a legvégére pedig gyakorlatilag olyan, mintha egy transzcendens utazást tenne a saját természetébe, mint hogyha önmagában utazna egyre mélyebbre, mint hogyha leküldene egy sonárt saját magába, és az hozná, ki küldené föl az újabb és újabb jeleket, ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre ereszkedik. Tulajdonképpen tényleg a sötétségnek a mély, mélységes mélye felé, és ennek a legmélyén találja meg Marlon vagy vagyis Körcezredest, aki beavartja. egy milliót kapott a filmért, aki és megérdemelte. Hát ez az apokalipszis most című film, és ajánljuk a figyelmetekbe a rendezői változatot mindenképpen nézzétek meg, mert nagyon tanulságos. At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off you Pardon the way that I stay There's nothing else to compare The sight of you leaves me blue There are no words left to speak But if you feel like I feel, please let me know that it's real, you're just too good to be true, can't take my eyes off you. vadász filmben hangzanak el a dramaturgiailag fontos pillanatokban ennek a nagyon nagy slágernek a taktusai. Ezért idéztük fel most a számotokra, és kaptunk egy nagyon-nagyon tanulságos SMS-t, és nagyon érdekes SMS-t. nekünk, hogy hello! Megőrült, vagy megistenült, minden esetre kurcezredes, legutolsó üzenete a legiszonyú pofon. Vilárd végül szinte egy ön-én gyilkosságot követel, önnön árnyát megölve. Írja az SMS író. De hogyhogy hogy vilárd. Nem Körc követel önéni gyilkosságot, vagy de. Ja, hogy ő amikor meg, akkor a saját jobbik én, nézzétek meg a filmet, és alkosatok erről egy teljesen saját álláspontot, mert én se értem igazán, hogy most. De simán benne van, tehát hogy én nekem ez egy kicsit magas, de az egész filmre vonatkozik, de tényleg nézzétek meg, mert érdemes, tehát, én kb. Annyira értem a filmet, hogy azt tudjam mondani nektek, hogy azért egy, egy nézés mindenképpen megér, a, e, próbáljátok meg kialakítani ezzel a kapcsolatban a saját álláspontotokat. Jó reggelt Vietnám, kérdezi az SMS író, már jó pedig hogy. Ha jó reggelt Vietnám a kérdést, akkor a válasz nem lehet más, mint hogy, hogy viszontlátásra. viszontlátásra, Szóval. Uh, nem, semmiképp. Uh, szóval viszont uh, még egy fontos uh, elem, amelyre utal nekünk té, hogy uh, kéretik megnézni Körc könyveit dvd n kikockázható. Tehát, hogyha szeretnétek ugyanúgy megzakadni, mint Körc a lezredes, vagyis ezredes, akkor semmi más dolgotok azon kívül, hogy végigcsináltok néhány évet a Vietnami Fronton, mint hogy elolvasátok azokat a bizonyos könyveket, amelyeket DVD-n kikockázva megismerhettek. Mitől őrült meg olyan nagyon körcezederes? Erre ad választ számotokra a DVD-változat, és mondom, csak is a rendezői változatot nézzétek meg, mert hogy ott mind a hét stáció. Ez tényleg nem lenni. az a rendezői változat, mint mondjuk a szányos Fehvadászna, hogy kapunk pár másodperccel többet, és akkor ott filozhatunk, hogy az most miben más, itt Komplett jelenet, mi az, jelenetek. Egy órával hosszabb. Tehát, és, és a legtöbbet indokoltnak tartja mindenki, hogy, hogy belekerült, és jelent ez ezt a filmhez. Jó, talán a, Talán a, amikor a Playboy nyújszikat vissza, a, viszont látjuk egy lerobbant félállatias őrhelyen, talán az, ami, amire azt mondják, hogy, hogy, hogy kilóg, illetve amikor a francia gumifaültetvényes ültetvényes családnál járunk, hiszen ez az egész film egy, egy, egy, egy ritmusos utazása a folyón, a hajóba, és ez nagyon nagyon viszi ez a kiszállás a partra, és ott a, az az ebédelgetés a hát, franciákkal. Tehát, holott nagyon fontos politikai üzenetek hangoznak ott el. Hát meg nagyon kemény, kemény ópiomozás zajlik ott azért. Az, az, az egyik a... talán legfontosabb, ami a, a franciák filozofásából kijön, hogy értsék már meg az amerikaiak, hogy a vietnámiak a pénzér és a fegyverért álltak a kommunista ö, szovjetek és kínaiak mellé. A kínaiak több ezer éves ellenségei a vietnámiaknak, és mindig is utálták őket, és talán jobban utálják az oroszokat és a kínaiakat, mint magukat amerikai. Ez konkrétan elhangzik a filmbe. Szóval és nagyon, nagyon, nagyon mély tanulság. Vietnám ezer évig volt Kína a felhatósága, és utána felszabadította magát. Szóval ezek az ajánlott tételek a ti számotokra. Ez a hét stáció, amin menjetek keresztül, és a legvégén elolvashatjátok azokat a könyveket, amelyek körc őrületéhez is hozzájárultak. Sok sikert és jó utat kívánok, hogy nagyon tudnak.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 Következik a legnagyobb szembenéző, legalábbis a Vietnámmal való legnagyobb szembenéző, egyébként Amerika egyik lelkiismerete, és szerintem ha ilyen lelkiismerete lenne Amerikának minden téren, akkor Amerika egy sokkal jobb hely lenne. Ez pedig Oliver Stone. Oliver Stoneról van szó, aki számos filmmel igazolta már azt, hogy hogy egy nagyon-nagyon kritikus attitűdre képes. Sokan utálják, mert hogy didaktikus és, és, és felszínes. Én a, a született gyilkosok szerelmese vagyok. Így van mondom, az Kino ki, ki is lóg a, művészetéből, hiszen a bocs, vagy bocsánat, a filmjeiből, hogyha valaki nem tekint ezt művészetnek, ugyanis ő, ami berős, azok a nagy amerikai történelmi tablók, lehet ez a Kennedy gyilkosság, lehet ez a vietnámi háború, vagy, vagy szintén a vietnámi háború a született július 4-én, amiről Istenem. nem fogunk beszélni filmes filmeket is rendezett, meg re re rendkívül jó írta, film. Írta-írta a forgatókönyveket Oliver Stone, mint az Évféli Express kiváló film, a konana Barbár, imádtuk, Bar imádtuk gyerekkorunkba, jó, a szépes harcú és aztán belevágott arcú. egy filmbe, ami a szakasz 86-ból, és ami máig talán a vietnám film, egy nagyon-nagyon nagyon ellentmondásos rendezőről van szó, tehát az egyik köpedelmes, borzalmas, undorító film után a másik legkiválóbb és leg, legfelkavaróbb és legerőteljesebb filmre volt képes. Túl tehát van a fénykorán, a 2000-es évek után, tehát a World Trade Center vagy a Nagy jaj, a, a Nagy Sándor sokan szeretik, hogy csatajelentek, az de azért valószínűleg Nagy Sándor több volt, mint egy ilyen melegbárnak a főparancsnok. Pocsék, pocsék. Tehát egy egészen kiváló forgatókönyvíróként indult, és az Éjféli Express, meg a Sephelyes Arctúta csak dicsérni lehet. De ez az mennyire nagyon-nagyon jó. Aztán tulajdonképpen rendezőként a kész című filmmel ö, debütált, teljesen ö, tej, teljes mértékig visszhangtalan, és aztán jött a szakasz. És a szakasz az, az átüté, átütő erejű volt, és ez valóban, valóban nagy rendezővé tette őt, csak aztán nem tudott ezzel leállni. Tehát a mániájává vált ez a Vietnammal való szembenézés, és rosszabb és rosszabb filmek születtek. A született június, július 4-én a nézhetetlenség határaig rossz. Tom Cruise ripacskodik nagyon sok tehát Tom Cruise egy förtelem, de maga Tom Cruise úgy általában, tehát Tom Cruise nem színész, Tom Cruise az Tom Cruise. Tehát Tom Cruise az egy ilyen sziantológus csávó, aki mindenféle dolgoknak próbál látszani a vásznon, és számos filmet tud tönkretenni ezzel. Aztán, aztán ott volt a... Ezt trilógiának szokták nevezni, mert ott volt az Ég és Föld című film, amely, amely a, tulajdonképpen a harmadik eleme ennek a Vietnám storinak egy borzasztó nyálas sztori, szerintem, szerintem, hogy mondjam, Oliver Stone-ról nehéz lenne azt mondani, hogy nem kiváló rendező, de azt is nehéz lenne mondani, hogy jó ízlése van. Tehát, Vagy hogy, így, hogy mély filmjei vannak. Vala, valahogy fú, borzasztó ellentmondásos, és néha iszonyatosan belenyúl. Tehát néha, néha egészen kiváló teljesítményekre képes, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a Szakasz az egy nagyon jó film. Azt lehet érezni a filmjeiben, hogy ő tényleg elhivatottsága gyártja ezeket a filmeket, tényleg komolyan gondolja, amit azokról a filmekről gondol, és ezt át is tudja adni a filmeink keresztül. Igen, nem. Ha a már rossz egy olyan ember, aki gondol, aki gondol valamit és elmondja, és, és, akarja és mondani, is el akarja igen. mondani, és, és nagyon hitelesé nagyon... teszi. Igen, csak az a baj, hogy sokszor annyira el akarja mondani, hogy az embernek a belekivordult tőle. Tehát, hogy igen, tehát, hogy így a, és akkor aztán minden eszköz játszik. Tehát akkor jöhet a szerelem, meg minden ami nyálas, vagy minden ami ilyen didaktikus. Tehát így nem egy jó ízlésű figura, de az biztos, hogy egy erőteljes rendezői karakter. Ezt nem lehet letagadni. Ha már a rossz nemi filmeknél vagyunk, azért, azért azt kell mondani, hogy 68-ban a mozikba kerül, még bőven a vietnámi háborúban vagyunk, a Zöld Sapkások, a Green Beret című film, kinek másnak a főszereplésével, mint John Wayne-nel, ami megmagyarázza, hogy miért kell oda mennünk Vietnámba. Mm. Szép teljesítmény Amerikától, hogy 18 éven belül a szakaszig eljutott, illetve 10 éven belül ott volt a szarvasmadász és az apokalipszis most, ami már óriási elmozdulás lett. Azt mondhatjuk, hogyha van, van rossz szelleme Amerikának, akkor az mindenképpen John Wayne. Senki nem akart filmet csinálni amik tartott a háború, és inkább megpróbálták megérteni, feldolgozni. Azt se lehet véletlen, hogy a, a másik John Wayne-ből, egy ki, kevés, kicsit kevésbé sikeres John Wayne-ből, Ronald Reagan-ből nem sokára elnök is lett. Tehát hogy ez, ez, a, ez a John Wayne-ség, ez, ez minden, amit Amerikában utálunk, gondolom, hogy ebben azért így egyet tudunk érteni. Na most... Azt mondják, hogy minden háborús film akkor működik jó, hogyha van benne jó és rossz. Ez általában az amerikai filmekre igaz, de a háborús filmekben tényleg akkor működik, akkor tiszta, hogyha, hogyha tényleg egy, egy, egy, egy, egy, egy felosztását kapjuk a, a világnak jóra és rosszra. És mondjuk, ha megnézzük a szarvasvadászt, itt megjelenik egy ördögi sátáni figura, az a francia, aki egy ilyen ráveszi e, Nikket, hogy folytassa az orosz rulettezést a Szájgoni bárba. Gyakorlatilag nézhetjük úgy is, mint hogy a franciák belerángatják, a Amerikát a vietnámi áborúba. Micsoda hazugság, ja. a micsoda párhuzamaként. Mi, de, de, de, és de, de, de, de. Itt, itt a szakasz című filmben aztán tényleg a, a teljesen tovább már nem lecsiszolható jó és a rossz csap össze Bansz és nak a párharcában, Na, és de, de. a mi kis Martin, uh, bocsánat, Charlie. Ch Charlie, Chris taylor van szó, igen. Chris taylor aki a feléből, és a végén maga is úgy érző, hogy két apja született Vietnámba, és úgy jön az a Vietnámból hogy két apja van, a jó és a rossz. Hát igen, ez valami nagyon-nagyon hasonló sztori egyébként, mint ami, én akkor most, most vonok egy teljesen másik párhuzamot, tök másikat, ez az apokalipszis mostal, ahol ugyebár a az ezredes és az alezredes ami hősünknek, akit Martin Sín játszik Igen. a lelkiért küzd, ők a két két pólus. És itt is valami nagyon hasonló történik, és a fókuszpontba itt Oliver Stone Martin Sinnek a fiát Charlie Sint helyezte. E, hát nem egy nem egy karizmatikus színész Charlie Sinn. És Mert a pont ezért a való, pont ezért a való. Elsőre és... Sáju, Rágó gumit rágó, teljesen átlagos amerikai arcú Charlie Sheen, aki akár eljátszhatta volna a jön. A főszerepét is Michael igen. J. Fox helyett, igen, az igen. a karakter. Igen, az igen, az. igen, igen, egy Michael J. J. Ilyen J. Fox. Filmekben is szerepelt később is. Igen. A legjobb alakítás emellett talán alakítása, a legjobb film, amiben belenyúlt, vagy belerakták, az a Tőzsdecák, aminek a második Szintén részét, részét állítólag hamarosan megnézhetitek a moziban. Jaj, de nem szeretném Micsit látni. félünk. Ja. Szóval Charlie Sheen, aki. Pontosan ezért, mert egyrészt, már Martin sinnek a fia most uh, egy ilyen, tényleg egy ilyen szerencsétlen, karizmátlan figura, de azt is kell játszani, és azt el is játsza, mint ahogy mondták charlie hogy figyelj Charlie, játsza Charlie-t. És mondta Charlie, hogy charlie -t? Jó, már is abban, már is szerepben vagyok. És látó Oliver Stone, hogy ez jó. Uh, Willem Dafoe és Tom Beringer, ők a két színész, aki a két pólust uh, kép képezi, Elias százados és Barnes százados. Ők Beringer, azok, akik, így kell mondani, igen, igen, Tom Beringer, és Ilájas és Báns. Na most ők azok, akik a jó és a rossz, ténylegesen, a kétszázados, egy rangban vannak. Tehát egyik sem felettes a másiknak. Ezért ne. aztán egyik se parancsolhat Biztos a másiknak. De, de, bizony. Egyik De pont ebből van a konfliktus. Hát nem lenne ők köztük verekedés, hogyha meg lenne határozva a hadseregben, hogy akkor te parancsolsz neki. Tehát, hogyha bánsz lenne a felettese Ilájásznak, akkor kész. Akkor Ilájász hadbíróság elé kerülne azért, mert bánsz megüti. Fordított esetben ugyanez lenne a helyzet, csak fordítva. Itt ők köztük azért alakulhat ki ez a harc, azért alakulhat ki ez a háború, mert egyik sem parancsolhat a másiknak. Aki, aki, aki pedig kallódik, aki választhatja a könnyebb utat, és választhatja a helyes utat, ez, ez Chris Taylor, aki azt se tudja, hogy hogy került ebbe a háborúba, és ami a legszörnyűbb, hogy nem is okolhat ezért senki, csak is saját magát. Valaki azt írta egyszer, a pokol az értelem tehetetlensége. Ez a hely olyan, mint a pokol. Már gyűlölöm, pedig csak egy hete vagyok itt. Alig több, mint egy hete, Nagyi. Az a legrosszabb, amikor a szakasz elejével kell tartanom a lépést. Ez volt most három napig. Már nem is tudom, mit csinálok. Ha egy viet ott állna előttem három lépésre, nem venném észre, annyira fáradt vagyok. Ötkor kellünk, egész nap gyalogolunk, négy-öt tájban letáborozunk. Aztán feláll harcskészültségben a figyelő és egész éjjel őrséget állnak a dzsungelban. Félelmetes. Az a legrosszabb, hogy senki sem mondja meg, hogy mit hogyan kell csinálni. Az újakkal nem törődik senki. Még a nevünkre sem kíváncsiak. A hallgatólagosan elfogadott vélemény, hogy az új gyerek élete nem ér sokat, hiszen még nem esett át a tűzkeresztségen. Azt mondják, ha meg kell halnod Vietnámban, akkor a legjobb, ha mindjárt az első hetekben túlesen rajta. Mert így egy csomó szenvedést megúszol. Ha szerencsés az ember, akkor éjszakára a bivak területén belül maradhat. Elbíznak egy háromórás őrszolgálatot, és így alhat három-négy órát. De az sem igazi alvás. Azt hiszem, nem fogom kibírni egy évig, Nagy. Nagy maraságot csináltam azzal, hogy ide jöttem. De nagy, igen, de, de nagyon nagy. Nagyon ja, ja, de de nagy maraságot csináltam. Őt hát, nem soroszták volna be. Szó sem volt főiskolára olyan. járt. Nem, hát aki főiskolára járt, azt nem sorozták be. Egy idő hát, után a... őket is, de. De hát, ugye, nem, hát a lényeg, az, ott... az, a lényeg az, az, hogy a gyári melós, az mehet a gazdagokba, a mert hát, abból termelünk mi újakat és újakat, tehát ott vannak az amerikai anyák. Azok hát majd meg bolcs, hát, de a főiskolára a gazdagok gyerekei járnak, tehát így már is védve voltak. Világos meg... Egy, hát ilyen, igaz, egy ilyen semleges diplomatikusokkal, hát, hogy hát, ja, a főiskolára. Hát meg ő bele, már belefektetett az amerikai állam egy csomó tudást, egy csomó pénzt, egy csomó energiát, hát ez nem fogja. Ágyú töltelék használni Vietnámban. Hát ezekből még mérnökök lehetnek, akik újabb és újabb ágyukat terveznek, amelyekbe a gyári munkásokat bele lehet tölteni, hát nem? És egy feka, feka bajtársának el is mondja egy szegény Bronxból, vagy honnan jött bajtársának, hogy azért jöttem ide, hogy ne csak a szegények harcoljanak Vietnámba, és a válasz az, hogy így is csak egy gazdag tud gondolkodni. <gül> Szerencsétlenek alig várják, hogy hazaérjenek, számolják a napokat visszafelé 382-től vagy honnan. Jó, hát itt, ami nagyon-nagyon érdekes, az Eliasnak és Barnesnak a küzdelme, és a Villemdőfó, aki nekem személy szerint az egyik legkedvesebb színész. Nagyon szeretett, olyan meleg atalmas. tekintete van, akkor is, ha a rossz szerepeket is el kellett játszani, mármint hogy rossz, gonosz karaktereket. Nagyon-nagyon jó ebben a szerepben, nagyon itt, ez a meleg tekintet. Kicsit ilyen, ilyen nevető ember, nem tudom, emlékeztek a francia irodalomból, kicsit olyan torzott, fel, felnyomó tor, meg ilyen széles széles ilyen nevető furc ákapocs. Furcsán elrajzolt arca van, de nagyon de nagyon érdekes. És, és nagyon jó berenger. Igen, igen, a aki, aki szinte már-már már torz, már külsejét tekintve is, és hát jellemét tekintve meg főleg ebben a bizonyos filmben, és egy ennek kis, a báncnak a szerepében. Egy kis filmtörténeti érdekesség, plegykák, aktualitások innen a DVD butikból, hogy Tom Berenger játszott egy Íret nők dicsérete című filmbe, aminek Vizincei István volt az írója, Lente Miklós az operatőre, és Tom Berengerit Vajda Andrást játszotta az 56-os 78-as film. Apáik persze nem akarták, hogy idejöjjek. Ők azt szerették volna, hogy olyan legyek, mint ők. Dolgos, tisztességes, legyen egy kis házam, családom. De engem megőrített az ő világuk nagy. Tudod, hogy anya milyen? Én mindig meg voltam kimélve mindentől. De névtelen szeretnék lenni, mint a többiek. Teljesíteni akarom a kötelességemet a hazám iránt, ahogy nagyapa is teljesítette az első világháborúban, apa is a másodikban. Hát itt vagyok. A névtelenség sikerült. Ismeretlenül vagyok itt olyan emberekkel, akik nem igen hiányoznak senkinek. A legtöbben a társadalom legaljáról jöttek. Olyan kis helyekről, hogy sosem hallottam róluk. Polasky, Tennessee, Brandon, Mississippi, Pork Band, Utah, Whampon, Pennsylvania... Kimaradtak az iskolából és a szerencséjük van is megúszszák, várja őket otthon egy gyári állás. A legtöbbjüknek semmilyen sincs. Szegények. Nem kellenek senkinek. Mégis harcolnak a mi társadalmunkért és a szabadságunkért. Furcsa, nem? Ott vannak a sor legvégén és ezt ők is tudják. Maguk is állatoknak tartják magukat, mert ezt csak az állat tudja elviselni. Ember nem. De ilyen kiváló embereket még nem láttam, Nagy. Ők, Amerika szívelelke. Thomas Mann Varáshegy című regénye a modell, amelyre tulajdonképpen az apokalipszis most is, meg a szakasz is épül, ugyebár ott a Hans Kastorp az, akine, akinek a lelkiért abban a bizonyos tüdőszanatóriumban küzd a nafta, meg a szettembrini. A jó és a rossz két pólusa, és itt is valami nagyon hasonló történik, nem csak az módban, hanem itt a szakaszban is. Ez is egy beavatásfény bizonyos szempontból. Ahol, ahol hát kevésbé spirituális, de itt, itt Elias és báns azok, akik küzdenek Taylornak a lelkéért. Bansz, az Bansnak egy ajánlata, az, hogy én kihozlak innen titeket ebből a pokolból, fiúk, csak gyertek utánam és csináljátok, amit mondok. Gondolkodás nélkül. A másik az Ilájász, aki azt mondja, hogy ha van még bennünk valami emberi, akkor azt próbáljuk meg megőrizni, mert nagyon nagy bajban leszünk ezután, a háború után, ha most bánszokká válunk. Tehát, hogy, hogy mit viszel haza, mert ha túléled ezt a háborút és bánszal tartasz, akkor az a kérdés, hogy ki lesz az, aki haza megy. És az azt kínálja fel neked, hogy őriz meg magadból, abból, aki idejött valamit, hogy legyen, miért életben maradnod. Hogy az életben maradás az nem önérték, nem pusztán azért kell életben, Maradnod, hogy megmaradj, hanem, hanem hogy, hogy valamit átvigyél, valamit á, átvigyél a háborúnak a poklán, amit, amit megmenthetsz önmagadból, valami jó. Most nagyon fontos, hogy bánsznak és Ilájásznak a, a társasága, a köre, az ketté szakad, tulajdonképpen ketté hasad a szakasz, Bánsz embereire, és Ilájász embereire, és itt nem, itt az a fontos, hogy itt nem parancsra történik ez a hasadás, hanem itt ténylegesen e, értékek mentén, vagy szimpátiák mentén, vagy ösztönök mentén zajlik ez a ketté hasadás. E, Bánsznak a társasága az keményen nacionalista, keményen republikánus érzelmű, de persze a politikáról itt nincsen szó, hanem itt attitűdök vannak, itt itt, itt megjelenítődik Amerikának a kétféle lelke, vagy a kétféle arca. E, Bánsz az keményen nacionalista és piálnak, mint, a, mint az állat. Ilályászék, azok pedig kvázi hippik, amit persze nehéz elképzelni egy háborúban, de ők egyszerűen hippi szellemiségűek, és hát megy, megy keményen az LSD-zés, folyamatos a füvezés. az nem beszélt ezekbe. De De Ilályász távoláról van szó, Ilályász ja. osztagáról, aztán a füvet, az biztos, hogy Ilályász is szívja. Én nem láttam olyan jelenetet, amiben konkrétan rajta lehetne érni Ilályászt azon, hogy lsd de ott, de ott zajlanak trippek. Az tehát... amerikai katonák 30% a drogokkal és nem csak füvet szívtak, hanem heroint is használtak, és más Na igen, a is, de ott is. Tehát, hogy ott, amihez ők ott hozzájutnak, azt használják. Tehát, hogy... De bánszék nem. Bánszék csak piálnak. Tehát fontos látni, hogy itt szubkulturálisan itt, mm -hmm. ők, itt ketté válik ez a két osztag és itt egy idő után a háború már nem a a szakasz és a vietnámiak között zajlik, hanem van egy pseudo-háború, egy belső háború Ilájas és Bánz között, és sor is kerül a leszámolásra, konkrétan a létező legaljasabb és a létező legember alattibb módon. És hát ezt nem fogjuk lelőni, hogy milyen módon, ezért nézzétek meg a filmet. Ilájász és Bánz, ahogy az szokás mondani, két dugás nem fér meg egy csárdásban, itt is valami ilyesmi történik. Amire érdekes ö, odafigyelni, hogy Ilájás és Bánz mennyire másképp áll a harcokhoz. Tehát tulajdonképpen a, a határkő az ott van, hogy bánsz kőkeményen gyilkol is, és, és, és, és példa, példa statuálás ö, céljából legyilkol falvakat, tehát konkrétan meggyilkol gyerekeket, olyan állatokat, amelyeknek a halála aztán falvak ö, Hihez és is halálához vezet. És egy nagyon fontos mondat, ami, amit Robi mondta, hogy Iláj, nem azért jó, mert azt hiszi, hogy még megnyerhető ez a háború, ő bevallja a film egy részében, hogy ezt 65-ben még hitte be, de most 68-ban már nem hisz benne, hanem azért jó, mert nem mindegy, hogy hogyan érsz haza Vietnámból. Na, erről van szó, erről van szó. És itt, itt a mi hősünknek, Krisznek, a Charlie Sinnek, meg minden egyes nézőnek, mert minden egyes néző Charlie Sinné válik ebben a dilemmában, a bánsz és ilájász közti dilemmában. Itt, itt döntenie kell, itt meg kell hoznia a saját döntését, és bizonyos kemény kockázatot is kell vállalnia. Tehát föl kell mondania tulajdonképpen a vietnámiakkal való háborút, és állást kell foglalnia az Ilályász és Bánz közti háborúban, ami egy sokkal, de sokkal fontosabb erkölcsi dilemma körül zajlik. Tehát egy, egy, egy, hogy mondjam, azt lehet mondani, hogy Oliver Stone ebben a filmben a vietnámi hadszíntér fölé emeli ezt a háborút. Fölé emeli azt a dilemmát, amelyet meg, amelyet meg kell hoznod, és az az igazság, hogy Elias és Banz ilyen tekintetben beleégett a film történelembe, és beleégett a kollektív emlékezetbe. Azt lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb háborús filmet alkotta meg Oliver Stone valaha. Maga egyszerűségében. Ezzel a szakasz című filmmel, úgyhogy mindenáron nézétek meg. Szóval... Volt itt egy kis vita köztünk, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy olyan egyértelmű -e illay választani bánszal szemben. Igen, mert Robi azt mondta, hogy itt, amikor nézzük a filmet, annyira nagy munkát igénye választani, és én akkor arra gondoltam, hogy Úristen, de hát ezerszer könnyebb választani a jót. Békében, igen. Békében. De igen. Aztán arra Dáborúban. az jutott eszünkbe, hogy ha ott vagyunk a fronton, és túl akarjuk élni, akkor mennyire-mennyire könnyű bánszt választani, aki azt ígér, hogy figyelj, jörek, csináld, amit mondok, és haza fogsz jutni. Erről van szó, tehát, hogy így hidd el, hogy meg kell gyilkolni az ártatlanokat is, mert ezzel fogjuk szétszúzni az ellenségnek a muráját, és ezért te életben fogsz maradni végül. Főleg, ha gyűlöld az ártatlanokat, mert ők a vietnámiak, tehát így általánosítva nyírták ki mondjuk 5 perccel korában az egyik társadat. Naja, ja, igen, igen, igen. és ha nagyon konkrétan egy, csak egyetlen egy abstrakciót, tulajdonképpen csak egyetlen kis ugrás, amely helyzetben így ö, ö, megszűnik az a képzet, hogy aki otthon vannak, neked a rokonaid, a gyereked, a feleséged, az anyád, azok ugyanolyanok, mint itt ez a vietnámi nő, vagy olyan, mint ez a vietnámi kisgyerek, csak annak a bizonyos vietnáminak, aki szemben áll veled hanem egyszerűen csak azt kell mondani, hogy ők, ők mi meg mi vagyunk és kész tehát hogy így ez le, kell egy ilyen leegyszerűsítés a fejedben és akkor már is bánszi a világ, az a lényeg, hogy ilájász ezt elutasítja e, és itt, itt tényleg az a kérdés hogy bánsz meg fogja kockáztatni azt, hogy hadbíróság elé kerüljön fog-e hagyni tanukat hogy minden eszközzel zajlik -e ez a háború és hogy a fontos háború vajon melyik Melyik háború a fontos? Az, hogy legyőzzük a vietnámiakat, vagy az, hogy legyőzzük azt a szörnyet, aki önmagunkban van? És, okay, és mit mondasz arra, Robi, hogy mit állít a szakasz arról, hogy mit is csinált Amerika, hol rontottuk el, miért, miért nem sikerült ez a háború? Hát, Mi a válasz a hát, filmnek? Hát szerintem a filmnek erre er a kérdésre az a válasz, hogy ez a, ez a háború, ez, ez a. Honvában bűnös háború volt. Tehát nem inkább a... azt mondja, hogy mindenki ilályász lett volna, és nem mészárolja a, a lakosokat a gondolkodás nélkül, akkor esetleg megnyerjük magunknak a vietnámiakat. És te komolyan azt gondolod, hogy, hogy annak lett volna bármiféle értelme azt a háborút megnyerni? Hát háborút... ezt nem én gondolom, Tehát... hanem az amerikaiak gondolhatják Stone ezt. Gondolhatja ezt így. Tehát az a kérdés, hogy ha az Egyesült Államok megnyeri a vietnámi háborút, akkor jobb hely lett volna a bolygó, biztonságosan. Hely lett volna a bolygó? Jobb hely lett volna Amerika, vagy jobb lett volna amerikainak lenni a világban, vagy egyáltalán nyert volna azzal Amerika bármit, azon hát Az az igazság, hogy itt tényleg az a kérdés, hogy a, ezt, ezt a bizonyos háborút ezt megnyerni akarták az amerikaiak, vagy egyszerűen csak háborút akartak. Ahoz Mi le, volt a célja a, a háborúnak. A cégek eladhatnak fegyvereket. Pontosan, tehát az volt a célja a háborúnak, hogy növelje a fegyverkezési költségvetést, és ennek köszönhetően az amerikai fegyvergyártó cégek megrendeléseket kapjanak a Pentagontól fegyverekre. Vagy pedig az volt a célja, hogy a kommunizmusnak... Iraknak tömegpusztító fegyverei vannak. Igen, Meg igen, kell támadnunk Irakot. Igen, igen. Tehát, hogy így ez, ez, ez, itt van, itt, itt van ez, a, ez a gonosz eszme, ami ugye a bolsevizmus volt a vietnámi háború idején, aztán a Szovjetunió összeomlása után hirtelen a terrorizmus lett, mert mindig kell valamiféle sátán, ami ellen harcolni lehet. Más kérdés, hogy ezek kis helyi jelentéktelen gengszterek, akiket fel kell duzzasztani hitleri méretűvé, annakért hogy a katonai kiadások azok újra meg újra megindokolhatóak legyenek. Ö itt ezt a háborút igazából nem megnyerni kellett, ezt a háborút folytatni kellett, lehetőség szerint minél jobban kiszélesítve, minél nagyobb hisztériát kelt a hátországban, amely újabb és újabb katonai kiadásokat indokol. És ez nem lehet véletlen. Sokan azzal, bír, azzal bírálják a szakasztimű filmet, hogy, hogy, hogy túlságosan egy tabló csak, bár karakteres arcokat talált színészeknek, de ezek nem mély karakterek, inkább jellegzetes figurai a háborúnak, de valószínűleg ez az erőssége a filmnek, teh egy olyan filmet akartak csinálni, ahol a Vietnámban harcolt katonát ismereti fel bárki, aki ott volt Vietnámban. Tehát, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen jöjjön ki, és ennek ellenére vannak erős jelenetek, annak ellenére, hogy ez tényleg egy tabló, tehát mindjárt az első jelenet, amikor kiszállnak a repülőgéből Vietnám földjén, és jönnek, meglátják a hullazsokat először is, és aztán jönnek velük szembe a veteránok, akik mennek haza, és ilyen kiég egy gyilkológépek. A főhős az összenéz a legutolsó alakkal, akik aki szembe jön vele, és hát a, valaki látta a filmet, és emlékszik arra az arcrát, az, az, az bármelyik sorozatgyilkos el tudná játszani bármelyik filmben. Um, van, itt egy, van itt egy SMS, azt írja nekünk Ije helyi, nem tudom, hogy kicsoda, de olyan tükröződős neve van. Sziasztok! Ha tehetitek, hallgassátok meg a más beremény az angol regény című dalát a Levérnővéremnek Nővéremnek második részéről. Az apokalipszis most ihlette. Hát igen, Bereményi gézát számos film megszokta ikletni Leaf Cliff című dalát is fel lehetne ide idézni. Nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon örülünk, hogy ilyen kis kultúrtörténeti adalékokkal sikerül gazdagítani a műsort. Nem tudom, van-e még egy mert egy kultúrtörténeti adalékkal szolgálnék én is. 55-ben jelent meg, tehát 10 évvel azelőtt, hogy elkezdett volna belebonyolódni a háborúban. A fronton katonailag az Egyesült Államok a vietnámi háborúba, a Graham Greennek a csendes amerikai című regénye, amit hogy egyszerűen, egyszerűen nem, nem, ha valaki elolvassa így, nem nagyon érti, hogy, hogy az amerikaiak hogyan vághattak bele katonailag ebbe a vietnámi konfliktusba. Hogy, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a francia gyarmati háború, amit a franciák 54-ben elvesztenek dnbmp púnál, ahol körbezárják őket és megsemmisítik, az már minden tanulságot levonható volt abból a háborúból, és az amerikaiak ezeket játszották végig. Már konkrétan a, a dominó elmélet, hogyha nem tartjuk meg Vietnámot, akkor a, a eldőlnek az országok a kommunista nyomás alatt, mint a dominók, már ez már ez megvan cáfolva a könyve. Hát én nem, én nem tudom, hogy mi, miért. Tehát hogy komolyan azt gondoljuk, hogyha. Na most párjunk csak a vietnámi háborút, az Amerikai Egyesült Államok elveszítette, és Vietnám az kommunista uralom alatt létezett tovább. Jelenleg a világ egyik legfejlődő képesebb gazdasága, egy, egy majdnem 100 milliós nemzet. Jó, ahol, ma már kapitalizmus ahol, van. Ahol, ahol szerintem az épületek 90%-a 5 ezelőtt épült. Na most várjunk csak. Az amerikaiak azt állították, hogy erre a háborúra azért van szükség, mert hogyha a vietnámban a kommunisták győznek és berendezkednek, akkor dominószerűen el fognak dőlni az, a térségnek az országai, tehát tulajdonképpen ez a fajta világforradalmi láncreakció, amiről annak idején beszélt ugye Marx, meg Lenin hogy na most na, győztek! Akkor, akkor, az egy, akkor, az egyik, akkor az egyik dominó ledönti a másikat, és így egymás után a térség országai azok, azok kommunisták lesznek, és ennek a dominónak a végpontján ott lesz az Egyesült Államok, és a mi életformánk, és a fogja fenyegeti a kommunizmus, és most ott kell megállítani őket, ahol az első dominó eldőlt, úgyhogy oda kell mennünk harcolni, mert ez az életformánkat veszélyezteti. Na most mi elvesztették? A, elvesztették a vietnámi háborút, és kommunista a logikája? országot építettek. Igen, mi lett volna Igen, kommunizmus lett, mi lett volna a logikája ennek a dolognak? E szerint, hogy a következő évtizedek egymás után kellett volna, hogy kommunista fordulat történjen. Burmában, Laosban, Thaiföldön Malajziában Fülöpszigeteken, Indonéziában. Tehát, hogy így, így beinduljon ez a láncreakció. Beindult? Nem indult be. Kiderült, hogy az egész vietnámi háború legalábbis ennek az, ennek az indoklásnak a fényében teljesen értelmetlen volt, teljesen fölösleges volt. Azok az áldozatok mind teljesen fölöslegesen haltak meg. Nem indult be a dominó. Ez az egész dominó egy mocskos hazugság volt, amire hivatkozva egy csomó embert, embert lemészároltak. Ezek az áldozatok, ezek mind balekok voltak. Ezzel akar szembenézni Amerika. Erről szólnak ezek a filmek. Hogy tulajdonképpen ezek az emberek azért haltak meg, hogy a fegyvergyártók milliomosokból milliárdosokká válhassanak. Hatalmas üzlet a háború, ezt Oscar Schindler is megismerhette, ez abban a filmben is le, e, meg lett mutatva, és számos filmben meg lett mutatva. A háború a gazdagokat még gazdagabbaká, a szegényeket pedig halottakká teszi.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 Mai napon az egy Oscar díjas film. Oscar díjat nyert a legjobb dokumentumfilm kategóriában. 2003-as 2003 2003 dokumentumfilm, amely Robert McNamara amerikai védelmi miniszter emlékiratainak tekinthető. Ő az, aki beszámol mindarról, amit annak idején átélt. Ugye ő e, egy e, interjú a film vele. Igen, igen. Ami, hát így a, igazából a. a védelmi miniszteri ténykedéséről szól. Már önmagában ez a szó, hogy védelmi miniszter, ez is egy olyan förtelmes eufémizmus, arra, hogy így megtámadsz egy országot a világ másik végén, letámadod őket, és ott háborúzol velük, és védelmi miniszternek nevezed magad, és van pofád ehhez a kifejezéshez, hogy védelmi egy miniszter. A globális szuperatomnak mindenhol vannak érdekei, amiket De meg kell védelmezni. Miféle érdekei voltak Vietnámban? Biztonságpolitikai és gazdasági érdekei. Jól hangzik. Szóval, hogyha... Most ezekre... is vannak érdekei Afganisztánban, igen, Irakban, igen. Igen. Iránban, Pakisztánban. Igen. igen. Most csak olyan helyeket mondunk, ami nem Amerika. Szóval Robert McNamara. Ő az, aki annak idején a először a... Namara az egyik leggyűlöltebb figurája volt az amerikai, a vietnámi háborújának. De, de, nem, de, ne, de ő a kiszélesedésben már annyira nem vett részt. Ugyanis e, lemondott. Igen, nem, hát ő, nem, ő igazából a, a Kennedy kormányzatnak, meg a Johnson kormányzatnak volt a hadügyminisztere, Később Nixon az már őt nem alkalmazta, talán nem is véletlenül. Azt kell tudni, hogy ő egy származású tehát katolikus amerikai Kennedy-nek a, a keze és ezt fontos látni, és kár lenne elhallgatni, hogy milyen hatással volt az ír lobby annak idején az amerikai kormányzatra, hogy ilyen mértékű hatalomátvételre voltak képesek gyakorlatilag az írek, hogy az elnök is ír volt, ugye az ő utódjának szánt, később szintén meggyilkolt Bobby Kennedy és McNamara, tehát hogy így sokszor szoktak beszélni arról, hogy így a lobbi, meg úgy, Ez meg mindenütt ott vannak. Tehát mikor fordult elő ilyen, hogy elnököt a hogy hadügyminisztert. Egyáltalán, tehát, hogy ez, ez, ez a korszak és ez a háború egyébként egy nagyon nagy mértékben ír találmány, tehát hogy ezt ők, ezt ők fundálták ki ezt a vietnámi háborút és ezt sem szabad elhallgatni. Nagyon kevesen tudjátok, vagy talán nagyon kevesen szembesültek azzal, ugye Kennedy az amerikai történelem jó szelleme. Ő az, aki, hogyha nem gyilkolják meg, akkor ma Amerika egy egészen más hely. Nyilvánvaló, hogy az oroszlán az együtt legelne a bornyúval. Nyilvánvaló, hogy az, az, az, egy, az egy ilyen tulajdonképpen úgy néznek ki, ahogyan a mennyországot elképzelik ki -e, a tanúj. De nem ilyen lett, Amerika és Oliver Stone is telesírta már a filmbásznat ezzel, mert meggyilkolták szerencsétlen JFK-t. Most e ezzel azért kezdésként talán nézzünk szembe azzal, hogy a vietnámi háborút az Kennedy és McNamara indította. tehát hogy ez így ilyezte. Hát nem is indította, de amikor Kennedy elnök lett, már ott voltak Vietnámban, de akkor hat próbálja kapcsolatban egy idézettel, Kimondhatjuk, hogy ez az ő háborújuk, már mint a vietnámiaké, ők azok, akiknek győzniük vagy veszíteniük kell. Segítetjük őket felszereléseket adhatunk neki, küldetünk oda embereket tanácsadókat, de nekik a vietnámi embereknek kell megnyerni a kommunisták elleni háborút. És ez, Kennedy és ezt, igen, és ezt annak idejénál mondták az, azoknak is, akik oda mentek harcolni, hogy te tulajdonképpen te nem Amerikáért harcolsz, hanem azokért a vietnámi emberekért harcolsz, akik nem akarnak kommunizmust. Nem ez akarja. Azért ez fogsz ez meghalni. Ez ez azt az az azt mondja, hogy nekünk nem, kell, nem kéne katonák oda menni, tehát nekünk ki kéne menni Vietnámba. És akkor megkérdezte tőle, a riporter, hogy úgy gondolja, hogy ennek a kormánynak, valamint a dél-Vietnámi, ami az amerikai kodánál még van ideje, hogy visszanyerje az emberek bizalmát. Ez egy nagyon jó kérdés, mert nem volt ideje, már semmiféle esély nem volt erre, és Kennedy azt mondja, hogy igen, változásokkal a vezetésjelvben, esetleg személyekben is úgy hiszem lehetséges. Hát ez vagy iszonyatosan nagyfokú naivitás, és Kennedy nem olvasta a csendes amerikai című regényt se, vagy, vagy, vagy pedig valami elképesztő nagy hazugság amellett, hogy, hogy tovább pumpáljuk a 100 millió dollárokat a vietnámi hadseregbe. Amielőtt a vietnámi, a a mielőtt, a, ugye a vietnámi háborúból úgy szálltak ki az amerikaiak, hogy vietnamizálták, ami azt jelentette, hogy a katonáikat kivonták, és maukrajták hagyták a dél-vietnámiakat a fronton, de tönték beléjük a hadanyag, hadianyagot. Amikor ez történt, akkor dél-vietnám volt az az ország, aminek a negyedik legnagyobb légi volt, amikor őket vietnamizálták a világon. A világ negyedik legnagyobb légierével rendelkezett. Az fontos tudni, hogy az amerikai ö, vezetés, katonai vezetés, az már réges-régen ki akart szállni a háborúból Nixon idején. Hát tulajdonképpen a háborús ö, morál, meg a, meg a harci kedv, ez már jelentősen alább hagyott. Tettünk jo rá utalásokat, hogy 30%-a drogozott a katonáknak, de ami talán még durább, hogy, hogy széles körben elterjedtek nemcsak a dezertálások, az engedélynék kimaradások, de a saját tiszteknek a megölése, ezeket leggyakrabban gránátokkal ölték meg a saját tisztjeiket a katonák, és ez tömeges volt. Szóval a, a Johnson idején, meg Kennedy idején még nagyon akarták ezt a háborút, Nixon idején már nagyon nem akarták. Már tulajdonké csak azt lesték, hogy hogyan tudnának jól kiugrani ebből, tehát hogyan tudnának jól kiszállni, csak nem nagyon lehetett, mert akkor már a vietnámi hadvezetéssel már nem lehetett tárgyalni sem, tehát nem ültek le velük tárgyalni. És ahhoz, hogy egy háborúból kivonda csapatokat, ahhoz uh, valamiféle béke kell, tehát valamiféle békeszerződést, csak az erőpozíciójából lehet jól kiszállni egy háborúból. És hát nem nagyon sikerült csatát nyerni, és nem nagyon sikerült nyerni, és nem nagyon sikerült pozíciót fogni. És ezért aztán semmi más lehetőség nem volt, mint önteni önteni önteni bele az embereket a, a darálóba annak érdekében, hogy egy jó pozícióban ki lehessen ugrani. Persze ezt a vietnámiak nem tudták, ők azt gondolták, hogy Amerika most is győzelemre játszik, a, egyszerűen az a lényeg, hogy a mozgósításoknak olyan mértéke szükséges ahhoz, hogy, hogy ki tudjál vonni csapatokat a, a térségből, hogy az alatt a front az védtelen marad, és egy menekülő, tehát az a lényeg, hogy szétlövik a hátukat, miközben menekülnek. Tehát ezért aztán először nyerni kell. És ez egy, ez egy ördögi kör, tehát ez egy nagyon-nagyon rossz spirál. És ez az, ami beszippantotta azt a, a, azoknak az amerikaiaknak azt a rengeteg tízezreit, akik a vietnámi háborúban vesztették az életüket. A -a. Én nem tudom, hogy ebben van-e igazság, ebben az elmetbe egy kicsit felmenti az amerikaiakat, hogy miért nem vonultak ki még előbb, mm. viszont lehet, hogy van benne igazság, ugyanis amikor megnamara a háború köde, magyar címében, a háború ködében, nek a szereplője, visszaemlékezője, Lemond, 69 ben talán, mielőtt, nem sokkal azelőtt, az hogy megbukik a Johnson el elnök, akkor még csak a fele veszteséget se szenvedték el az amerikaiak, akik aztán a végén, miközben Nixon alatt már vonták ki, és egyre kevesebb amerikai harcot vietnámban, a végén 58 ezer katonát vesztettek az amerikaiak Vietnámban. Ez kb. a negyed, több, mint a negyede annak, amit a második világháborúban összesen vesztettek, ahol 416 ezeren haltak meg. Azt hozzá kell tenni, hogy vietnámi halottak száma észak és dél-Vietnámban kb. 3 millió, de egyesek szerint 5, hmm, na 5 millió halott. Beszéljünk egy kicsit arról a filmről, a háború ködében című dokumentumfilmről. Mi az érdekes benne, és miért rossz film? Hát talán, talán először beszéljünk ennek a bizony bizonyos Robert a tábornoknak, akik később, hogy úgy, miniszter volt arról ez egy nagyon érdekes Csodálatos figura. Nem, úgy, nem csak védelmi miniszter volt. Ez a pályafutás, ez egyszerűen bámulatos, ez Meg, káprázatos. Megnamara az, aki már ott van a második világháború idején a csendes-óceáni szintéren, mint egy egyszemélyes agytröszt a legfelsőbb katonai vezetés alatt és próbálja a hatékonyságát japán bombázásának javítani. Többek között rájön arra, hogy kamu, kamu technikai leállásokra hivatkozva fordulnak vissza a célpont előtt a bombázó piloták, akik bevannak. Tójva, hogy ott fognak meghalni a bevetésen. De más-más terveket is kieszel, hogy minél több embert meg tudjanak ölni. És aztán próbál itt a visszaemlékezés során ebben a dokumentumfilmben valahogy a saját igazságáért kiállni. Nem mozdatja magát, nem magyarázza a bizonyítványát Könnyes kádi. szemekkel. Ö, hajlamosak vagyunk elfejteni, hogy Hiroshima és Nagasaki bombázása mellett volt egy Teljesen konvencionális bombázás is Japánba és nem csak Tokióba, hanem, hanem több tucat Japán városba és Tókiót, csak Tokióban Tóki... több mint százezren haltak meg, Tokió gyújtóbombázásánál. Hát igen, egy olyan várost, ami fából van, gyújtóbombákkal felgyújtani, hát ez egy meglehetősen kegyetlen brutális háborús bűn. Konkrétan amelyet... a, a legmagasabb szintű katonai vezető mondta azt, a csendes óceáni vezetője, hogy ha nem mi meg, akkor háborús bűnösként ítélnének minket el. Hát igen, ez eléggé igen. Hát így indul a karrierje. Aimek nem a de, de mi hát részt, barátunknak, de, de aki hát részt hol a, kött ki a háború után. Részt várjál, hát azért ne hallgassunk Hirosimáról és Ez hát Konkrétan részt vett ezekben, a döntésekben felelős ezekért az atomtámadásokért. Az atomtámadásokért, konkrét... szerintem ő nem ő a, a gyújtóbombázásokért felel. Hogy ne lenne felelős, mikor az, az a csendes óceáni hadszintérnek a vezérkarában benne de volt. Szerintem arról nem, nem ő döntött, szerintem ott az tényleg a legmagasabb uh, szintendől. És szerintem nem volt a szinten. Mert, mert, mert többen haltak meg a Újtóbb mint a két atomtámadásban. Az az érdekes, hogy, hogy, hogy az, ő, az ő karrierje az. Folytatódott? Az nem csak, hogy folytatódott, hanem vált, mint egy váltakozott a magánszektor meg a közszféra között. Ah, ez ahogyan ez ma nem. is így van Amerikában. Bár csak a magánszektor. 46-ban Alezredesként leszerel, és a Ford Motor Company köt ki, és úgy lesz védelmi miniszter Kennedy mellett, amikor meghívja, hogy már ő vezeti a Ford gyárat. Ez fantasztikus. Egyébként a Ford Motor Company hogy... természetesen háborús termelési programban részt vett, és 8000 bombázó gyártót. Milyen érdekes! 250 ezer jeepet, tankot és más háborús gépet szállított az Egyesült Álmokat. Volt szó erről ebben a filmben? Volt szó erről, hogy van-e valamilyen összefüggés a között, hogy ő a Ford a vezérigazgatói, vezetője, a vezérigazgatói székéből a hadügyminiszteri székbe ült át és, és bukott hogy... hadügyminiszterként hova ment tovább? A világbank élére 69 81-ig ő vezette azt a világbankot, aminek a feladata a, a vállalt, kimondott feladata, a szegénység csökkentése miközben a 90-es évekre már maga a világbank is bevallotta, hogy rosszak voltak a programé, és sok esetben növelték a szegénységet a fejlődő orszakban tehát egy gyűlölt védelmi minisztert a, a, a, a, akit Amerikában Európán át, Ázsiáig gyűlölnek, mert részt vesz a vietnámi háborúb, és a 60 as években maga McNamara véli megnyerhetőnek a háborút, ezt az embert annak a világbanknak az élére helyezték, ami a harmadik világ megsegítését tűzte ki célul. Annak lett az elnöke. Ez fantasztikus, tehát hogy tényleg szembesüljünk egy kicsit azzal, hogy mi is volt ez a vietnámi háború, és hogy milyen érdekek mentén zajlott. Ott kezdődik, hogy valaki a, a csendes, az Egyesült Államok csendes csendesóceáni hadszinterének a, a felső katonai vezetésében, a döntéshozatali pozícióban van egy magasrangú tábornok más le lehetne alkalmas arra, hogy egy autógyárat vezessen, mint egy, mint egy olyan ember... Ezredes, aki, ezredes volt nem van. Mint, mint egy ezredes. Ezredes az amerikai, amerikai hadsereg éléről természetesen oda került. És milyen érdekes, hogy ki más lenne alkalmas arra, hogy egy háborút vezessen, mint a Fordnak a vezérigazgatója. Tehát, hogy így, így rögtön hadügyminisztert csinálnak belőle. Na most miért, miért is gondolnánk azt, hogy a Ford cég, amely töménytelen fegyvert gyártott, ne akarta volna eladni ezeket a fegyvereket a Pentagonnak. Ki gyártotta ezeket a fegyvereket? Robert McNamara. Kivásárolta meg ezeket a fegyvereket? Robert McNamara. Ki volt a Fordnak az elnöke? Robert McNamara. Ki volt a hadügyminiszter? Az is ő volt. Tulajdonképpen mit csinált? A Ford cégnek a fegyvereit a bal zsebéből áttette a jobb zsebébe, a magán zsebéből áttette a köz zsebébe és az, a pénzt azt pedig a Ford cég megkapta, egy jó részét Robert McNamara lenyelte. Aztán Robert McNamara miután megbukik, a világbanknak lesz az elnöke, ott aztán küzd a harmadik világnak a felvirágoztatásáért, tehát ez valamiért nem sikerül, majd pedig karrierjének a végén 2003-ban egy dokumentumfilm keretében sírva magyarázza azt, hogy ő mennyire szenved attól, hogy hány ember meghalt, ezt követi az Oscar Díj és mindannyiunknak a tapsa és dicsérete és elismerése és rajongása. Ez egy csodálatos karrier. Valóban köszönjük Mr. Robert Namara, valóban köszönjük ezt a háborút, köszönjük ezt a förtelmes propagandát, amit fűzött hozzá, és köszönjük ezt a bődületes, öklendetes képmutatást, amelynek a keretében mi ebben részesülhetünk. Ami érdekes a filmben, hogy nagyon sok, mivel dokumentumfilmről van szó, nagyon sok képbejátszást láthatok a második világháborúból. A, a, a, a a vietnámi háborúból, és hang, hangfelvételeket is, amik az utóbbi években lettek csak nyilvánosak, az amerikai elnök és a tanácsadói többek között McNamara közötti beszélgetéseket. És pár éve derült ki az is, hogy a Tonkini incidens, amire hivatkozva Amerika megkezdte Észak-Vietnám bombázását, az is részben, de egyesek szerint egészében is csak koholt incidens volt. Ez is, ez is a, a filmben kiderül. Illetve talán a legérdekesebb jelenet az a kubai rakétaválságról szól, ahol majdnem atomháborúba keveredett Szovjetunió és az Egyesült Államok. Így az egész világ, és azt állítja meg, hogy pár éve beszélt Kastróval Kubában, aki azt állította, hogy nem csak hogy akartak vinni az oroszok atomfegyvert Kubába, és ezért tört ki a kubai válság, rakétaválság, hanem már ott is voltak az atomfegyverek, és ő boldog lett volna, hogyha bevetik őket, annak ellenére, hogy tudta, hogy ez Kuba pusztulásával járna. Ezek érdekes nüanszok, amire érdemes, többek között ezért is érdemes megnézni ezt a fiat, persze el lehet gondolkozni az, hogy amit mondott castro meg Namarának, meg amire ő emlékezik, az, az mennyire történt. Nem, mennyi nem, nem tudjuk, hogy mennyi de, de sorba kerülnek elő a titkos felvételek, például Nixon érába az atomfegyverek bevethetőségéről szóló vitára gondolunk, és így tovább Mert tehát nem mindenki érdemes megnézni azért ezt a dokumentumfilmet, tudjuk, hogy csak mekkora... kritikusan nézzétek hát nem tudjuk, hogy mekkora az igazságtartalma a dokumentumfilmnek, nem tudjuk, nem tudjuk hogy mennyit hazudik benne McNamara, de azt tudjuk hogy ez egy förtelmes Szeretsen most az igazolásít is kísérlet, De lehet, hogy hagyták, hogy megpróbálja magát igazolni. Az lehet, hogy ez volt az ára annak, hogy kamera elé ült. Filip Oc... Glass a zene, de most már ocsmány, pont ocsmány, ocsmány a propaganda Robi. filmes eszközök tömkelegével szembesülhettek ebben a filmben. Hát akkor pontozzunk. Most is a végén pontozunk. Szarvasvadász. Nyolcas. Állam hatos. os is most. Tízes. Nálam hetes Kasszú, Olyan? Aha. Simán. Nem, Miért az nem, egy jó film, miért kéne a hetes ugyanez magyarázni Ugyanezt a ami a kedvence Vagy no hetes, ha. mert nem tudom megérteni De jó ugyanez film. a helyzet, pont ugyanez a helyzet okay. Én alatt, okay. Amennyit megértek az apokalipszis mostból Az, az egy hetesre elég Szakasz? Nézzétek meg mindenképpen, mert érdekes, de a hetest nem kell magyarázni az egy, jó, az egy nagyon jó film, amire hetest adunk, nem? Szakasz? 7 Het, Hetes. Na hát, és miért csak hetes? Azért, mert a, mert a mély élei mészárlásról kellett volna szólni a filmek és itt, ahol, majdnem, ahol több száz embert töltek meg az amerikaiak, és itt ennek egy ilyen lebutított változatát adják elő, ahol két-három embert kinyírnak egy faluba. Tehát, hogy, hogy ez az amerikaiaknak egy jó szembenézés, de nem, nem a fe, igazi feldolgozása a háborúnak. És végül a háború köde című dokumentumfilm az, amelyet értékelnünk kell. Ötös. Nálam négyes, ugyanis egy valóban nagyon közepes filmről van szó, de amellett, hogy közepes... De mondj egy jó dokumentumfilmet a korszakról. Úristen, e, e, e, Tudom, egy lehet, ezzel lehet, ez volt. egy nehéz kérdés volt, ezzel még adósak vagyunk, de hogy ez a film, ez éppen eléggé gustoztalan ahhoz, hogy négyest adjak rá. Annak ellenére, hogy annyira középszerű, hogy ötöst kéne adni, de az a rengeteg hazugság, mert amikor könnyeket morzsol el egy háborús bűnös, és ez ennekem nekem meg kéne hatodnom, ez lefelé görbíti a számat is, meg az ötös érdemjeljet is. Hát ez volt már a vietnámi blokk, ez volt a vietnám külön számunk. Nagyon reméljük, hogy okultatok belőle, és nagyon reméljük, hogy megtekintitek a szarvasvadász, az apokalipszis most a szakad valamint a Háború Köde című filmet, nyugodtan, de kritikusan. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Puzsi Robertet és Vidoviktort hallottátok, sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy... Aztod a Ne feledd, a még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.